droga je ima tja Literarni leksikon je nekako isto špasen, kot njegov povbrat bon ton, tja do smrti dolgočasen nekaj kvasi v tri dni, a pretežno neškodljiv, za rešetkami trpi, a brez vide, nič mu triju. Najopomnim o metodo čistega raziskovanja, ukreščenosti lastno modo reflektiranega strana. Kakor je francene poč zmogo čudovito čara, Milo je za te vre punce mlade, ne se šparat. E, ki je stil e, otvoril drugo kritiško debato na letošnem pravberju. E, če ste med nami novi gosti, moje ime maja. Majo, moderiram ti kritiške debato, v meni so e, trije kritiki e, na moje desni, Ivan Obnik, Temuani Sinanovič in Sanka Ripper. Uh, Začeli bomo danes z, z očeljimi Tukhej. Prostim avtore, da se jo pridruži tukaj na brandiru, na moje lebe. Bolj bo tam pravim kot zdaj. Okay. Uh, Matjaž Znorec je rojeno tribovljak, prvom ga mladost preživel v Hrastniku. Od srednjega šolanja dalje živi v Ljubljani, ko izobrazi bi je literarnik operativist, dolgoletni sodelov recene reša kjer so je v in režiranju radijskih iger, recenzijah po literature prek odorskih umetnosti do filma ter avtorstvo daljših vadaj. Um, sicer je objavljala tudi na podalju v ekranju sodobnosti in pogledu. Uh, literarno objavlja prvenstveno v reviji Ideot, ki je na kar nekaj porozum teba dlomkov daljših tekstov, Uh, ter se na ti se adaptirano Radoso igro Mala šola nev libertinjstva, sadistična miniaturnica. Uh, za za občeve trohe torej literarni prvenec je za zdrav. izbrav Moanis Sinanovič. Moanis, zakaj? In Troheji sem ben zelo zanimiva zbilka prvič, zato ker je njihova recimo nekaj tematska razsednost dost... Režusljica. ...men dost nezanimiva, no. Um, Knjiga se ukvarja večinoma z uh, nekimi ekstesi, no, z neziniko, transgresijo, recimo religijoznih, seksualnih in drugih zapovedi ki sodijo ta paket um, in se v bistvu pri tem ravnaja, verjetno, ko da proizvaja neko ki je jaz osebno ne vidim v tem. Se mi zdi, da živimo v postreligioznem svetu, kjer je, kot sem že včeraj v enem kontekstu omenil, verjetno pač transgresija norma, no, in kjer, kjer je pač razsvetljenska, da so določene svetlenske dogme pretirane do svojega, resimo, takega Dornovskega zaključka, je verjetno nestrpnost do verovanja v bistvu prevladuje do neverovanja, sicer je to zelo splošna za, pa Ampak, kako so te, resimo, transgresije, ki so meni dost nezanimive, izpisane. Izpisane so tako, da, men, da mi postanejo zanimive. In sicer v nekem ritmu, ki je ritem troheja, včasih nepravinega, ki omogoča v bistvu avtorju, da da se izjemno nekako potopiji, pa da, da, da zarine v slovenski jezik in začne z uh, dost fascinantnimi recimo, zvočnimi verigami, ki jih jaz sicer nisem uh, ni visično analizirom, ampak govorim na uh, in pride do izjemnih sintagr, recimo na nekateri verzi, so zgolj sintar, se tagne zdaj besedne, primer, ne, uh, do izjemnih podob in tako naprej. Se bo ni sveč, da te bom vprašala, na primer? Ja, v cela zbirka. Uh... Alko prosim, en primer, ali pa dva tih izjemnih? Ja, ja, bom pa, ne. Um... Kaj sem ostal? Aha, pri tem. Toto je slabo spajanje. Um, ja. Kar je pri tem zanimivo, ne? da je v bistvu to neko glasbeno navdušenje, ali prav neko... Uh, navdušen je recimo slikarja Podob, je v bistvu tako omeščeno v zbirko, ker nekaterim pesmi mankajo posamezni naslovi, Mislim, vsem pesmi mankajo naslovi. Ne. Razen mogoče eni, ki ima nekaj pol naslov uh, s temi znaki za, za zloge. Ne. In zgleda, plus ta zvočna intenzivnost, ki je, je zelo zgoščena, zloš, ki je ritmična, ki ima nek v bistvu, pankovski ali pa, pa-pankrokovski ritem, ta dva dejavnika da pesmi enostavno izgubljajo mejo med eno in drugo in da se pač vlivajo eno v drugo. In S tem dobi pač ta, v bistvu, zabav, zabavno podneslov v sistem pesmi, ne. pač nek, nek poseben značaj, ne, ko beremo knjigo. Dejansko gre za sistem, ki ima v bistvu bolj, bolj prvine ne sistema, obstaja celota, ki pa je popolnoma kaotična in je odruži samo pač neka razimo, predvsem ta omenjena zvočna gliriga. Ko moci predstavljam, v bistvu, da se ta knjiga sploh ne konča v tej knjigi, da, da se temu še lahko pač številni novi troheji s temi zabavnimi stvarmi. V bistvu to je punk, ki ni dead. Ne. Če je punk dead, mislim, če bi punkovska besedila zgledala takole, ali pa če bi se punk preselil v formu poezije, bi, z, bi, bi pač Tašna koizija bi preživel ravno zaradi teh a, značilnosti m, nekega trajanja, ki sem jih tle izpostavil. No? Ki so tudi v bistvu micelijske. V te, te pesmi lahko schopiš kjerkoli hočeš in pač se skoznje predbijaš na katero okolje mesto hočeš in tako naprej. A, in zato se mi zdi, recimo te pesmi, če se vrnem spet na, nek, na, na neko nazorsko raven, ne? Te pesmi pač izlažajo nek to, to, totalan nihilizem. Ne. Ampak je v bistvu ravno skozi ta nihilizem, ne, viroma, skozi to brez ki jo vedno znova upesnjujejo. S tem, da jo upesnjujejo na ta način, ki, ki je v bistvu način eh, trajanja, eh, v bistvu ubežijo iz njega. Ne. Sublimirajo ga na ravni samih pesniških postopkov. Ne. Tle, tle se pojavi ta paradoks, da uh, troheji pač vežijo iz brezizhodnosti pač skozi to brezizhodnost uh, samo. In v bistvu, ta moment mi je bil kar uh, tako privlačen na te zbi, zato sem je izbral. Hvala, mhm. Manis. Ja. Uh, a te lahko, v bistvu, res Prosim, ja, ja, ja. mislim, da so dost različna mnenja prav na temo uh, niti na intenzivnosti kot mogoče inovativnosti, sintagom, pa katerih če prvi ti opažaš pozitivne vplosi. Ja, ja, ampak seveda niso se, tudi v bistvu tiste, ki so dost klišejske, pa take skrepenele, v bistvu se potojijo sposto zabavno recimo pesmiško govorico, tako da kdo so temu sredim dolgoročenih inovacijo. Da, da najdem. Lahko gremo za zadnje naprej, pa pobrskamo mes z eno tako, ki mi bo. Ja, hvala. A, potem mi pa prosi, da stankoče naredijo gozni. Ja, a, jaz sem že včeri avtorja je in odpozorjam tudi vas, a, če se vam bo zdilo, da sem malo ungarna, če sem bila bolj tako resna. A, v bistvu, vračam avtorju iz enake, kot je on podaril meni, pa tudi vam v svoji zbirki. Uh, za ta svoj pristelj sem izbrala na ki je citat, uh, iz knjige Alfa sem in pomegali. Troheji zame še ena zbirka z rodovnikom zasilnih rešitev za poezijo, zapisana v preračunljivem modusu, precej škandalozna, precej poljudna in tudi poljudna za poklicne subverzante, precej zabavna, ter do ki je oplela pri meni tam nekje na 30. strani, ko se je izkazalo, da ničesar drugega kot doslej ne morem pričakovati. Poleg tega, pička je prišla na vrsto še na strani 20, kar me je le presenetilo, a to je bilo edino presenečenje, ki sem ga v doživela. Vse je namreč jasno, že po prvih straneh zbirke, In kako beseda teče na začetku, teče tudi na koncu. No, ne popolnoma, saj na koncu teče že dokaj utrujeno, razvečeno, zavoženo, tudi krčevito, recimo že zaradi prevelike zagledanosti avtorske pisave vase ter takojšnjega spregledanja neke karpoceni, trohejske fore strani malo bolj preizkušenega bratca. Zvestoba konceptu je tako na koncu povozila samo dejanje, kar je bil verjetno osnovni motiv Zorčevega početja. Performance za stare in mlade kot daritev, stvaritev, svaritev pesnika nove generacije. Del tega porekla je tudi recepcijska strategija. Karkoli bom zdaj rekla, vedno bom na izgubi. Bodi si prestara, bodi si premlada, da bi iz potegnila password in odklenila skrite energije stereotipnih verzov, brez odvečnega jajcanja. Ker sem kritičarka, ki vedno kot prvo poskuša razumeti avtorja, avtorico in se spraviti v njegovo ali njeno kožo oziroma poetiko, poskusila sem tudi prizorcu s prijemi, ki bi lahko bili relevantni ter sprejemljivi za njegov premjerec. Ne, da bi morala zapasti v neko samoposiljevanje, če je to sploh možno. Seveda, bravce, takoj zapelje ritem in predvsem eufonične kvalitete, spretnega nalaganja, trofejo v neskončno vrst, vrsto kitic in pesmi. Poskusim deklamirati ta tok rednih, včasih tudi diskomfortnih zvočnih izpeljav in kaj se zgodi? Rep, angliško rap zažari kot repatica na nebu in me vleče naprej, da ne končno le spremljati semantičnih razsežnosti pisave. Kar mimo grede, ni težko, zaradi nekega avtomatizma v nenehno odlašanem pesniškem fuku brez vrhunca. Ja, to bi bilo pot, ampak bo kdo razumel, zakaj se je raper prepustil pesniški figuri ter podiljani asociativni montaži in je opustil neposrednost pripovednih kritiških obsoja sodobne družbe? Rep te vleče naprej, a je vse skupaj precej razumljivo. Komu boš pljunil obraz, če je prha, tako rekoč, generalno neusmiljena, poleg tega še pesniško zajebana in obsojena na že po načelu nestandardne interpretacije? Saj je rep v prvi vrsti ulična izvedba. Da vas preprečim, Bom še poskusila tare Resno, dragi filozofi, za zleknjeni na modri zofi, dihnite volumne zraka, da se glava ne pokaka. Preden zdrknete spirale v mrk sinusne magistrale, ter zapoje testovanke zleknjene na nebu danke. Saj ste pametni, ne rečem, saj priznam, da sam blebečem, vendar misel, bog, ideja, duh, narava, vitna, breja, fenomen in govorica, znako resnica, cresnica, sole, dekonstrukcija, strukturiram in želja. Tako, to sem poskušala dosti dolgo, zato sem prišla neto, recimo tega poskusa z repom. Opustiš tori svojo zvočno strategijo, percepcije in se pogrezneš v sam sebinski materijal. Kače je to neke vrste karnevalska poezija, ki poskuša spostaviti leseni oder za glas ljudstva in na tak način označiti ljubosumno žlahto kot nevredno zaupanjan množic, Po telesnosti, nagonskosti, spolnih občevanj in paradoxalnih izpeljav, bi lahko ta namik potrebivalo, a vendar jezikovno-slogovno eksperimentalne baje niso pridobitve te vrste, ki bi imele sposobnost nagovarjati občinstvo izven visokih umetniških stezic in im sporočati kdo je krav in kdo norček, kje se dviguje glava in kje v dolbinu snuje peta nekega reverzibilnega Preveć so jezikovno zagledane vase, rep, rep, rep, kardo, drifta. Ne vem ali vijeste kaj je drift? Zato imam tako na sumu da karnivalska plat literarne tradicije ni stala novorojučku obzibelki. Bob se vrnila k temu driftu. U je to neka... Samo, samo moram poiskati. Je to neka, nek izraz, ki je prav... <coughs> sorry, to Aha, Vlečen v bistvu s to zvočno igro in čisto se spozabi v tej igri, ne? tako da potem najdemo recimo celotne kitice, kjer več niti ne dobimo ta smisel izraza. Recimo, tukaj na strani 56. <coughs> Platon, platina, plotin, slama, slalom, slab spomin, mlada mama, mrka, mrha, plastika, platonska prha. Plitka, plehkost, klin, slina, slepih sredskolin, mlin, mezeče, krme, mrka, plima, plete, prk, pabelka in tako naprej. To pa je vidimo v bistvu, da je tam, recimo, vse določeno z neko črko, ki se ponavlja, ki pa potem za samo potegne določene besede v in zlaganje v ketice, ampak pravzaprav, niti ni več na vrsti poskus, recimo neke pomenske interpretacije pri tačnem zapisu. Poleg tega, preveč pričakovanih potenkov tiste nepesmiške govorice, ki je obisela v zraku, nas je bravčen ali bravkin okus. Evo, kaj vse noter najdemo. Najdemo revolucijo, pedofilijo, proletarce, holokaust, kvantnost, relativizem, antagoniste, naciste in fašiste, komunizem, marxizem, pa še, pa še, pa še. Enostavno ni vse, kar šteje v globalni mediokraciji, del karnevalske ali groteskne kulture, ki se s in zvončki zaletava, predvsem v svojo umazano rit, pardon, kraljevino. Ko pa se zaveš, koliko je zraven tudi spolne instrumentacije, celo s pornografskimi prebliski, ter škandaloznih, predvsem grobih ali vsaj kul vsebin, brez globlje utemeljitve ali kakršnekoli katarzije, naenkrati postane jasno, da nekaj ni v redu. Nepremostljiv razkorak med preveč in premalo pokaže svoje zobe, poleg drugega je torej spet uh, na precehu vprašanje mere. Avtor je na skoraj s zapisal puhljice, ki jih prodaja kot gnome in življenjske resnice. Ob tem so mu seveda naboljil tako filozofski nastavki, Zdaj to je to zloženo iz citiranih izrazov teleontološko, abstrahirani označevalci kot psihoanaliti, psihoanalitični udori, falu z faluzunete, masturbacije, se pravi vse, kar šteje v današnjem času na slovenskih tleh in kar kaže na zmanipulirano, nadomestno poezijo prvinskega nagona, formalno visoki preobleki kot neučinkovito protislovje motivike in oblike. Nekaj kaj drugega bi to lahko bilo, če ne preračunljivost istega, ki ga je zaznamovala od poved literarne estetike skupaj z iz izgubo notranjega smisla, a tudi zasvojeno svojeno svetom, ki deluje brez konsekvenc na prazen pogon in kar se da famozno škandalozno. Naparno je vseh vrednot po vrsti neka naježena pravičnost brez človeškega sidra, Istoveten je vseh nas, ljudi s črvi, gnidami in ušmi, seveda najpogosteje je o usporočevačeve sekte, iz tega insekt panoptika, za s koničestim pisalom med angljske lopatice, lopatice, celo pri otrocih in materah. Vse to so mrke značilnosti z očevi dokazovanj in spretnosti, za katere ni nič lažega, kot da se pojavijo. Zlasti, če te je zapustil klic poezije, vate pa se je naselila vase za zrta obrt, ki pride na dan takole prt, prt, prt, prt, hočem povedati manihejsko, trohejsko. Hvala, Stanka. E, sami... Aha, ste v verzi? Ne, ne, hvala se sam stanka, še dovorca nisam je videla. Ah, sorry, ne. Na sredini vladi kritiki študentski je eden od naših kritikov senovit Bešter, Med drugim uh, problematiziral oziroma postavlj tezo, če se ga prav razumela, da ta trohejski ritem na nek način nastopa kot cenzor. Cenzor v tem smislu, da bi na vsebinski ravni bila ta pornografizacija, recimo, če jo tako imenujemo, še reč, ja kaj se ti strineš s tem, oziroma kakšen se ti zdi, Mislim, je to samo igra, ali lahko nastopa v cenzor? A, a je to kaj, okay, kar avtorja v kakšnem smislu sploh blokira in omejuje ali ne, tam se bi izgleda. Ne ali sem dobro razumela to cenzuro pa ste mi recimo pornografskih nastavk, ampak jaz tako razumem, da je to nek pripomoček k avtorju ki ga vleče vedno naprej, v bistvu, pa potem že brez neke presoje, kar ga uskoči noter v tem ritmičnem in tudi v bistvu zvočnem in rimanem ključu, kora zapravo spravi noter. Meni je zanimala ta energija, v bistvu, avtore, ki jo cenim, v bistvu, ne? ki je tudi izpeljal za do konca. Samo za je problematična zastavljena že na začetku oziroma Ne vem, koliko je avtor res poglobljeno povezan s poezijo in tako naprej, sem za bice, ampak ne bom hvalila tisto, kar se je recimo minilo z učinkovno tako nekako. Moj nam za hitro uh, najdemo, V bistvu, da to dokazovanje ti ne potrebno, ker je v podobne stvari v bistvu pažala stanka, ampak če, če že in jih če je že nujno, ampak lahko ampak če je že minu, pač lahko, um, ne. recimo ta a pa, vidimo, mi je najbolj. Ja, jaz sem, sem taj, idiot, ki se še smeje. <laughs> uh, v plavi luči, nežno potrabljam po buči, dremajoček ga nesem in odvržemo malo pesem. Recimo ta kitica se mi zdi, kljub recimo, mogoče prvi rimi, ki je rahlo na se mi zdi, da v bistvu semantično vse besede, ki se rimajo prinašajo v bistvu tako, neko, neko napeto spodob, ki se pol skozi peč, to semantično zaukrozljenost prevrža neko usmetno, peč um, um, sublimira recimo v ta smeh. Usmeh ali usmeh? usmeh? Usmeh, Pa tudi usmeh, seveda, oboje, ja, oboje. Oboj. Slišen, prav. Ne, ne, mislim, da je to zelo dobro. V bistvu to je včinek te zbirke, da začneš te zvočne asociacije delati, ki odpirajo nove interpretacije. No in, ja, mislim, da bi obe, obe besedi lahko tega borabili, tako smet kot smeh, da sta ne ob element. E, jaz bi rekla, v bistvu, ko gledaš od začetka, bereš nekako s dobrim namenom, ne, začneš praviti, Uh, oceniješ tudi duhovitost avtorja ker je več takih, bi lahko našli, tudi to, kar sem nekaj jaz cipirala, ne, je več takih, uh, recimo, duhovitih uh, verzov, uh, opažan, mislim, malce parodičnim in tako. Samo postopoma se to vse avtomatizira in vse je temu podvrženo in izgubiš nek vrednostni in ne najdeš pravzaprav prav drže položaja sam, samega, ne vem, lirskega jaza kako bi rekla, uh, tako da se to spreobrne samo vse v nek negativizem na nek način. To je potem že v bistvu ne oteče. Ja, ja men je zanimivo, da se to skoraj vse, kar je Stanka rekla. Sem tudi jaz našel z ampak ona je to vrnotila več negativno, jaz pa to v pozitivnem smislu. Ta avtomatizem, sem že včeraj govoril, da, da, da sem fan obrata, ki prihaja od ki prihaja s tehnologijo in tako naprej, in uh, razstapljenja lirskega jaza. Um, v bistvu tle je, stanka je super analizirala s tem, da bi jaz na koncu samo še dodal. Ja, in to in zaradi tega mi je všeč. No. Pravš, kar se mi zdi zanimivo. <laughs> da. Ja, in najprej uh, še skital um, da si je upel da se ni uh, skril In moram potem naprej povedati, da ko sem sam prebir, prebiral to zbirko, seveda se te stvari lahko vse držijo, kar mu, mu ani se krav, ta, Jaz mislim, da je poanta mogoče uh, v eni igri in v enem užitku, ki ga ima verjetno avtor. Skratkače napravljam uh, nek uh, brez ime eno samo besedo, gre za neko tako fino eh, zajebamcijo, ki je eh, v, tudi v, tej, v tem smislu neke eh, rap igre, ne, zelo, zelo simpatična. Zdaj, kaj pa je noter z, z tega vsebinskega vidika? Ne? To je pa potem stvar tehtanja stvar analize, ne, ker se jih sam primerjam, pa išem potem kakšne sorobnosti s svetovne književnosti, nekaj in je bila, koliko je podobnega našel. Tu so, ne vem, stanka, najde tudi jaz zelo grobe stvari notrne. Vem, da to z avtorjem ponavadi ni nuljno, da ima skupaj kaj skupnega. Ne. Tudi Markidesat je v zgodnih letih pisov nežne ljubezenske pesmi, ki za na nek način potem in pozneč ničesar več s nim nimajo. in mislim da je da gre tu, na račun za eno tako sicer spretno pesem, a tudi tu ne, ampak takšno poanko bi pa še posebno lahko dal, pa ne vem, ker sam Bragin je že čisto v prvih štirih, pesni, sem ne zmožen pisati jalo v otožen, ko je tekst že ves omrežen, ne nedoseženo in tako naprej. V, v tej zabavnosti ali zaevanskosti lahko najdete sploh kakšno subverzijo v tej naslovnici? Jaz se ne vidim, zakaj bi bila. To je pač še eno veseljen užitek, nekotjer, zakaj bi bila. če je sama igra, si drzila, tako verjetno ta lahko. Ja, jaz bi držno drž nekto pametno, ko naši prikljuje To mi je bilo zanimivo, da pank, pa samo podobuješ. Še ja. Ti kako priželjši. <laughs> uh, ja, am, uh, kar poveril, ker ste si trebili povedali, kar mi je bilo zanimljivo, to o religioznosti, kdar je veren in razumen, to, to bila, bila. Ajde, to je ta nek razpetenski vulgarni moment, no, mislim, pa, da je noj neki no, saj jaz, no, je ta, kar se to depisil, ampak Vidim neko to, eh, neko totalno krščansko univerzalnost, ki skozi blato čuje, ne izključuje, ampak nobenega, ne, vsi smo tle, pa tudi nacisti smo, S smo, so, <laughs> vključeni dol, Ker je bilo pa pri, pa pri stankini, to, kar je rekla, da berem, berem, po pa Automatizem, pa mi je najlogodno postane, pa tudi katarzami, pa neprijetno, pa ne vem kaj. Ama to se mi zdi dobro, da tudi ne, tudi če ste humani, mm. si dobro. Če je bila kakšna intencija, je bilo mogoče tudi ko sem to mm. s, s, skup delal. Se pravi, ne razrešljivost, ne razrešljivost celo. Naj se smogne, naj ustane. Če, če tudi je tudi za Evropa, sve do neke ne mene ratovek, Samo se mi zdi, veliko se izgubi tudi zaradi tega. Ker recimo, sem se tako predstavala, da sem jaz tukaj bolj harmonično biti, ja ne, ali poskušala tako živjeti, ali sem tako obraštala, ne vem. Enostalno, če bi recimo jaz strukturirala to gradivo, ne? Če se, govorimo o nekem gradivu, pa bi nekako... Ker teče, teče kot veriga skozi celotno, mm. zato sem zdaj vzela roke, nisem imela artefakta v roka. V bistvu ni rečeno, da so to pesmi, lahko je celoten cikel ali kako bi rekla. Ne? Uh, in s tem se potem izgubijo tudi neke dominante, neke poudarki, ker je tam veliko različnih namigovanj, na neke kognitivne recimo. Mm lastnosti na, na neko samo prevaro v etičnem smislu, na nek padec morale, na neke družbene recimo ne pasti, o katerih se vrtimo. Uh, Ma je tam in morda samo v bistvu tako vzet, preenkrat pretrest, pa potem razložiti, pa potem malo delati kot s, s kartami igranimi, pa ne vem, morda ji prišla nadal neka sinusoida, ampak Zdaj vidim, da je to zelo zanimivo za me. Ne? Že včeri smo se tega dotaknili, tudi pri mojem pa zdaj zvezi s to zbirko, da je tu neka drugačna še optika na delu ali perspektiva. Ne? Zelo mi je zanimivo, kar ste rekli o tem cmoku pa nerazrešljivosti. Samo spet bi opozorila to, kar sem že včeri rekla. Ni isto, če je neka nerazrešljivost v smislu, da ne moreš ti neke pomene potisni do neke dokončne, jaz ne vem, značilnosti ali dokončne, dokončnega pomena. Ne? Če je tam vedno še nek prostor za, za še naprej pomenjanje, za še neko pomensko negotovost in tako naprej. Samo če je to res potem samo da bi rekla gradivo, je to, nevim, slova, ne ima besedo surovina, jaz ne ima, ali ima slovenščina, v bistvu, ne? da je to surovina, ki je nedodelana in na tak način se misli da se veliko potem tudi izgublja. Ja, meni se zelo še metafori kart, pa surovine, ne. Ker, ne rekla, rekla, Stanka si reče da gre za tle kante, karte, ki je bilo v prve skoleje, malo oziroma. Ja, je ravno to zanimljeno, da se vidim te pesmi, recimo, Kot kup kart, ki je na vržen na tla, in potem bralec žreba, karte, ne? da je in prehaja lahko, pač, v bistvu, skozi neke vrtege, iz ene strani, na uzo. Pravno je ta moment, sorovine, v bistvu, v bistvu, iz te surovine lahko bralec oblikuje svojo bralsko izkušnjo. To mi je v bistvu tudi všeč, kar <tus> v ta moment. Ja, še pošljujem tako zdi, da saj no to je tudi resno. A. Je bila tudi, ena, znotvor, da tudi se ne, Tam preberiš, kaj se da vse napisati, no. In pa tudi tukaj, ki to e, so tudi take. sem si tudi jaz sam rekel, no <laughs> Ampak sem rekel, ne. Mor, V bistvu še tebi se spet nareferirano, sami ko se mi zdi, da je artikulirala ene par stvari, ki se mi pol kot surovina zelo dobro oziroma za me ustrezno jaz koristil, nekaj rekla, sponul sem se med branje, nekaj kaj že kako sem pa tako zdaj to pozabil, da samo se na zvore, če prav najverjetno, tako kar poniknilo je. Amam, no, da jaz se bom vrniti. Vse pa vrniti. Ja. Uh, spoditi, <coughs> no, je. še. Bi želel mogoče to izpobiti, nekaj vprašati? Bi mogoče prosto za definicijo besedne zvise, ki je baš večera, polavna in zdrkaj razumite kot naimno Rimo. Uh -huh. Rimo v bistvu je nekaj eno zložno Rimo, ki uh, je sestavljena iz dveh besed, iste besedne vrste. No? Ti, si, si... Vi, si. Mm -hmm. Ja, no, rečno. Postam, da kaj si že ja. jaz ti se mogočno vezali na to, ko je sam reka, da, uh, na, da da da nagre ne, še kar bereš, potem, uh, potem pa proti, proti recimo, si da to to že uh, malo ne mutruje, ne, mutruje bizrad, ne. Uh, zdaj, jaz se vprašam, kaj bi se zgodili, če da se začel inih, ne? Se prav da bi začel zadev raz. Mm -hmm. Ker ne vem, če, to, če, če recimo ta vtis uh, dejansko v pesmi, da se dejansko v pesmi začelo ponavljati, ali mogoče to pač, ker je več čas na isti ne? Da se ti mogoče pravi spočati to uh, za vsi te, ne? In več na isti če recimo, da se pred drugim koncu, pred tem mogoče se pesmi delovale, recimo, ravno ra, ra, ra, tko je ja njelično, pa čakr nam zdravljajo vsi ti se spreidej, ker pred pač začnemo bret, bret spreide, ne. Mm. Ja, druga, Tako da, ja, po momitore, s takoj povezijo, če te nevam, če to če to bereš, če v enem samem V samom šmungu prevrati in zvar, to se tudi po mojem res zasviteš, ne, zelo malo se mi del pa zelo, recimo, tako, če krvite in za te pesmi, če jih, recimo, tako čisto iznem konteksta, če ne ne zdiš nanje, da, recimo, jaz sem tako čisto, čisto, na cisto pesem, radi vam samo morirati se, ne, in mi je bilo glasno, glasno simpatična, skupo da sem se ocelo Eh, ampak, eh, hočem, eh, hočem reči, eh, mogoče, če, če, če nekaj ima samo vsako posebej, posebe, potem tukaj izstoklja vse tudi neka energija, pa, pa neka dohoditost in tako naprej, ampak res, če pa to beremo tako eh, čez kot knjigo od teato ne, to je pa res eh, prehodo po mojem. No, jaz bi se na to navezal vse po mojem mnenju je ne mogoče. Kjer okoli pesniško zbirko brev tudi A do živ, Z, od začetka do konca. Pokajnoma ne mogoče, ne. To je ena stvar. Druga stvar pa, tisto temeljno vprašanje, kaj je poezija, ne? Je poezija res samo tisto, kar, ne vem, odpira nekaj vprašanja dodatna, ima neko dodano vrednost, nek božanski dotik? Ali je poezija tudi to, ko recimo na, na, na žuru se odpre knjiga, kot je njegova in se preberejo tri pesmi, ko so ljudje že popili določeno količino alkohola in se veselo nasmejijo, ne. Jaz mislim, da je tudi to poezija, na vsak način. Ja v bistvu bi, bi rekel, da je bila uh, nadina neka eksplikacija, pač je zelo zanimiva in nekako streza zelo mojist interpretacij. tleh je izpostavila ta moment necelosti um, neke, ne in obenem moment ja, posameznih pesmi, ki če govorijo, ja, v bistvu to se splada z mojo tezo o panko Madi, obenem pa z mojo tezo, in v bistvu, ki jo je u, u, u, ta paroteks že vnesel Matjaž o sistemu pesmi, da se je rekel, da je mogoče vstopiti kjerkoli. V bistvu, Sistematičnost teh pesmi je ravno po mojem, tej ne, ne sistematičnosti, da je mogoče vstopiti kjer koli, pa pa to, sem se spomnil, ja, kaj sem mislil v stanki, ki je rekla, da ni mogoče zmagati, ne, da ne more zmagati v tej v oceni knjige, ne. Se je v bistvu v poli za različno. Na ta način, da sem jaz vsakič vzel njeno interpretacijo in, vseč, in samo vrednoten je za zaminil. Tako da v bistvu ta, ta preroški recimo, kvazi, moment mi je bil zelo zanimiv in mislim, da je nekaj na tem, da bi lahko še lahko to spolupo tako Je tam neka taka izuzljivost v bistvu, mm -hmm. tej knjigi, je del v bistvu te že strategije, noterborda ne zavedne, ne vem, ampak je, je del tega. Jaz bi še glede te celote, v bistvu to, česar sem se dotakla, ko sem rekla, ovo, v bistvu te napetosti me preveč in premalo. To se tudi na to nanaša. Na, na Recimo, znam predstaviti, če bi slišala te pesmi res v neki rep izvedbi, kjer je enostalno že ena, ne rep, popevka ali kaj to je, določena, s ne vem, s petimi ali več, na odru. V bistvu, se s tem nekako samo zaokroži, pa je to še toliko gradiva, da še vedno znotraj neke silnice, eh, interpretacijske, pomenske, v bistvu, ki pomagajo zaokrožiti to celoto, ta poslušalec ali bralec ali kako bi potegil po in uh, ko pa je že tega preveč obupan, na nek način. Ne? Je tam ena, ena oblika rezignacije, ne? Uh, kjer pa potem prihaja do teh izgub. Ker več, v bistvu, ne sledi toliko, mhm. morda tem detajlom, ki so zanimivi ali morda tem duhovitim nekim, ne? a skratko to, to je dežavno. Tisto, interpretacija Vida Bešteja, ki ste se prej navedla, mi je tudi zelo zanimiva, tudi njegova kritika na ludi literaturi na portalu, edina verjetno v zadnjih letih, ki mi je bila všeč na tem portalu, je bila zelo dobro napisana in komentirana. In spet, ker vid je rekel, da um, ta ritem ne to zločnost, to sem malo prej ne, da, da prispevate k cenzuriranju pač te dejanske ekstresnosti in, in tako naprej. Še bi strinjal. In ravno to je spet moja teza, ne, ki, da on s tem sublimira, ne samo uh, to svoje vsebine. <laughs> Mislim, je dobrej še ena? Ja, Meta? Zatrši, ki sem rana, da jave v večeru, sem nekakrši dovmjena, da je Moani se zbiral neke avtore, uh, ki imajo Čeprav jaz potem zavijo v drugo smer in je rekel, da ne glede na to, da ne vidi, da zagleda, da je autor v spino. Aha, Meta, veš, ne slišijo zadaj, vidim, kako se poščejo. Sama, se sma, če se tako oprneš... Ja, da ne glede na to, da je autor v spino, je uh, močnejši kot vodaj Poline. Jaz se s tem stregam, da so vse te knjige autorsko zelo močne. Um, n15 od alpepeni ki kjer so sami citati uh, poezija ne poezija se mísiti preveč uh, preveč odena od te kako so učili repla otje neke resednosti in pač namre skusta debu ko ultra se sploh tipa človeka so pod nebje žine ampak se uh, lučaj če to mi je prišlo na misel tudi menti to res probala in sem brala sama, ampak še samo formalno vpika je taka, ne. Ampak pa sem pa ugotвила da ima, da ima noter, da so tukaj noter še ne druge prisotnosti. Namreč so poslojna dejalnica se mi zdi taler prvo stran. Tale prva stran je tako za takoj reči za ta tipo je regresivcne. Jeselim um, sem se ne vem, to je fora. Uh, parafraza Heidegger ter duha, uh -huh. on ma sistem vede. In oni nik spejalizem mineralno, tem ko je nana je Ne, ne, ne, ne, sem to, ne, samo, ne, ne, tukaj, da sem sebe, vedela, sam... samo čerpolno, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Je to nekaj naslovno stran iz 19. stoletja? Ja, in tudi to, to je. Tako sublek nejučel si. No, in potem si rečeš, ja, kaj, a je res tako resivan, a potem vnotraj tako, ne? In potem, kako prvo prvi se preberiš, vidiš, da je ta ta trohaj, ta, ta ta prisilnost, ta, ta nakazem, ne? Si rečeš, pa je se tem. Mislim, ta fant je bran, ne? Ta fant je nekaj blazno ranjen in Ko gre nekaj vene, vene, jim se skrivanje, ker Kren, enostavno je življenje na brnesu. Stuh ni, stokar nimate nima prave energetske, energetske potence, da bi življenje prenesel. Bolj se mi to, da vidim večkrat, da je prva, prvi, prva krizica tako osebna in žalostna in tako prav uh, iz 19. stoletja, tudi tako priznavajoča, recimo, kadar kdaj pomislim na se, se spominja nekih vloden, vezanih na neke čase, ko sem bil še bolj negoden. Tukaj, ko sicer trohaj drži na pogodcu, ne? ampak tukaj not, Tovče na ena vorečina, tovče vam nekaj do to, to krviz tovčega, ranjega. Tudi recimo tale kamen tovče mesno truplo. Otrok umira neusuplo. Češnjeve moroge spijo, vsev se soze posušijo. In ta razpetnost med to, med to nemočnostjo, prav tako, recimo, to je ta nemočnost, ko se otroka zaničuje, otroka troka tepe, ko nima nobenje moči, ne. Na drugi strani z to jezobutnja ven v ta, v ta ne. Mislim, lahko bi se rekla eno tak, taka, taka pubertetniška, vlazna jeza, nič se ni noter, tudi v, tem, v, tem, v teh verbalizmih ni nobene to prave močine. In tudi ne misli, ki ka bi kaj kazala. To je pravzaprav ena zelo nemočna jeza. Uh, in tudi ni tiste rudimentarnosti, ki ka bi, ki da bi jo recimo gre nizhod ne, neke za neko divjo, za neko divjo rastlino, za neke neobdelane kamne, za vse tiste, kar je v tej divjosti. Ni tega noter. Uh, enostavno ta pesniška zbirka je za preveč ranjena. Čeprav je taka, da, uh, da morš vzeti vso svojo uh, benevolentnost in potrpljenje. V smerah srečaš enega človeka, ki vidiš, da je dotočen, kar težko prideš do konca. Ne? Me se tudi ne zdi, kaj je alba. Uh, zanimivo. Pa... Po drugi strani pa seveda, da spominja to na uh, na tiste pesmi, ki so jih recimo pisali znani slovenski pesniki in znanstveniki ne v enem omiziju, ki so cel večer sedeli, ne, se jih malo poznamo, ampak recimo so tiste kvantaške pesmi od Prijatelja, pa od Župančiča, pa vse tiste roli niso spravili v visoko poezijo ne, in so potem tam zamizali ob Kozačko ali pa še v drugih stvarih, ne dini ampak so, je to vedno krožil kot uh, kot ljudska pesem samo v v seriji maname, v seriji zakaj biti za to kar vemo, da zato, da si zapomniš, ne? da, da laže govoriraš. Uh, zdaj je se hotra z enim psihološkim arsenalom, kar to pesem, Ampak uh, V bistvu mi je žal za avtorja, zato pa vidim, da je preveč depresiva. za enega ta znam radila fanja. Skratka, ježbi. ne bi jih hočil polemizirati, sem se mi zdi, da mi preveč ne načite avtorja kot človeka, kot je to knjigo. Kaj? No, to je stara zgodba, ampak jaz mislim, da avtor nam mora stopiti iz tega. Lahko se še tako zafrkava, lahko še tako tu je verjno vzame, kot rana pripeljnik. Ampak svoj podpis on Ne Namoral svoje svoje kože in ne moral svoje skušnje nikakor ne zamolčati. Ne bi pravil, da je načo, ampak... Ljubim, da je, ker je, ker je, ker Ja, ampak pa kaj še govorim? Mislim, koga briga, Ja, vsej tu. Ja, <gul> kako koga. Že meni tudi, je to dosti, če vas na Ja, je to, ali naše terapije? To, boš, <gul> to je v bistvu ta, v bistvu to so ti momenti, se <gul> mi Ne, ne, ne. Lahko bi temo, vedno, vedno lahko gremo v to zanko, se, se za to masko, je ne. pa jaz nekaj autentičnega, mi rekel, aha, tle pa vas neki zgodilo, tle pa vas neki mučil. Ne, sebe. ne, ni to banalno, Mislim, tako ne. banalno, Mislim, da je tako banalno, Ni tako banalno. Ni tako banalno in ni tako boljarno. Ker, da se vi izugivate diferenciranosti, ampak ne zato, ko bi bilo Ne, ne, ne sem zelo diferenciran. Ne ne. ne, ne gre za to. Gre enostavno, tudi me gre za to, da bo nekaj tehnologija tudi uh, etičnost izgnala in da bo s tem človečnost rešena. To je vse skrb prej novo. Slih, da ne bo. <laughs> no, ti bi hrce. nastala prej, ne boš svoj tudi nekaj javno. Jaz bi, ja, dejanje, želečni tudi. Ja, je. meni se zdi, da prak tudi, za me se nama, da no, bi ne poteka zdaj nekaj s kar se tiče sodobne polizije. Ampak se mi zdi, tako ne gre za rap, mogoče se vam zdi samo na, na, na splošno, ker se pa ko bere in poznamo iz zabavne glasbe pač zvrst rap. Jaz bi rekel, bolj, da je to besedni noise. Ne govorimo o klupu, govorimo o glasbeni zvrsti, ki se menuje noise. In improvizacija. In če kdo je kdaj bil vzorca tako na Uh, torej, zdaj, bi sem, po mojem najpoždej počakljate, jaz dom s vami žal, ampak počakate do ure, ki ena, dve, tri pomoč, greste tam na gorme garažo z njim, se ga napijete in naj bom bolj recitirati. Zdaj je po mojem na tež, no. se um, zdaj polemizirati, zdaj ful zanimiv, ful dobro, ali jaz, je tamo, mene ful sem videl, kjer je pesniški zbir, ker se sem bil, v bistvu, ful veseva, ne, tudi uh, zaradi uh, lučke pa to, ne. Uh, ker so nenavadne zbirke, ki jih mogoče dru nekaj druga življa ne bi nikoli izbrala med temi zbirkami, ki so izbrane. In, uh, to je v bistvu sam plus za slovensko okluzijo, da se o tem govori. Uh, Drugač pa me zanima, kako bi mi recimo um, te troheje dajem v bok še dvema pesniškima zbirkama, oziroma mogoče tre, ampak sem pozval zdaj eni meh. <laughs> se pravi, uh, kavala na nek način od uh, Babočiča, Uh, potem uh, kri od, uh, od uh, branita, da uh, jim pomagajte, uh, pevci iz socializma, branje vitenci. Pa se viška kar, en mlad 21. je naredil samo mora v koncu druga ja, polovica, sem Ja, pozdrav sem in uh, to To so te tri zbilke, recimo punk zbilke, ki so me nekrat totalno predvsej prizadeljeno, pa ne zdaj, da bi tam njogo opravstvenega, pa nekaj delal, ampak tako obrnila so me. Tudi uh, proza Matejaža Zorca me je obrnila in iz tega se ide, da je, da so me te, te pesmi, pes, ki sem jih prebral, v bistvu, sam proibli ne naprej, vse nič ne bi se naredila, to pa se bi jeza na njega, ki se mi so pravi za to. In to zdaj iziva s temi, S temi svojimi s tem, s tem načinom pisanja pa to pa tako ampak pod površino ni pa pač tako tak šus, a ne. Se pravi noise. v bistvu hrup, ker s tem hrupom, kaj hoče povedat, pa mogoče naj, mogoče naj. Ne. Ja, mogoče to največ, kar je lahko povedalo, da je nič poveda. In a, ne vem. Pojdimo, da potem. Ne, vidite, da je to tudi ti še nikoli ne gre za to. Ti še ne vemo, kako ti človek vidiš. Pravno ti se zdi, da je Vse to sem jaz prepovedal. Matjaž je že prav v sredo na mladih Rimankarjih v Menzi in ne čisto gledati, poslušati njega, ko bere, kako imaš tu sam kozarec film v roki ali pa nekomu, kako interpretira njegove pesmi. Ja, tako je, anti-natupnice se mi zdi, da so. Vseeno zavežajo v našo tkivo, v našo družbo, predvsem pokor<|notimestamp|><|nodiarize|> Črnko, če nam mogoče niso všeč in to mi je fulno, da tudi neki ne ni najbolj všeč, pa vsem, se tudi o tem debatiramo. To je fulno, v bistvu. Tako kako več čakam, pa da debato o Henrejih, ki se jih nekaj časa tukaj prišli. Kaj okay, Jaz sem samo mislila, da bi bilo fajn, da recimo, uh, razločimo zdaj, ali se pogovarjamo o neki sociologiji, literature, ali se res pogovarjamo o pesništvu, znotraj mislim, samega pesniškega jezika ali pesniških jezikov, v bistvu tih je res ureda, uh, uh, v bistvu, ali, ali, ali govorimo o autorju, uh, o pesniku, kako? Sorry, snakar. Če je nekje časa, o če ne zelo zdi? Aha. A govorimo, no, zdaj no, pompo in govorimo, je, govorimo uh, jezikih, ali jezike. ja ja. V bistvu, ker uh, ali biti uh, avtor recimo pesnik, ali recimo uh, skrbnik pa zaščitnik, nevje, nekega družbenega zdravja, pa recimo uh, je tam seveda tudi potem nek performativen vidik, ko nastopa pa nekako naslavlja, recimo tiste, ne, protikaterik se puni ali opozarja na ne vem kakšne prakse. Ampak to je lahko oh, hvaležno, lahko poploskam, lahko sem zadovoljna, ko imam to v roki, pa res so tri ure, pa na garaži me autor prepriča. A pa to bom govorila o jezikih poezije, lahko najdem tudi, recimo, neke težave, v smislu, da je podlezel mislim, tisto, vlatko ali kako bi rekla, ne? In da se je z olajšal za delo, na nek način. Po drugi strani, recimo, to, kar sem rekla, je tam tudi namigovanje na visok pesniški habitus. Jaz sem se predstavljala, recimo, kako bi on prevajal, jaz ne vem, nekega Shakespearea, ali jaz ne vem, ne z izkušnjo, z obrtjo, ki jo je vložil noter. In tudi s to energijo. Samo potem so seveda noter tudi ene take uh, poljudne, in poljubne vsebine o tiste pornografske, pa vse te psovke, pa vse to, mislim, s katerimi se obrača na določeno publiko. Ne. In tu je tudi nek, ne vem se, zaletava ena in druga strategija vase. Tudi se mi zdi nima čisto pri sebi raščiščeno, kaj želim s tem. Tako da jaz bi lahko podpisala to, samo s tem se nič ne prečrta, kar, kar recimo je bilo kritičnega izrečenega na, na te zbirke. Tako bi jaz.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 Biverzantno, se to, kar se kaže, sploh ni bil, pa je bil pravzaprav prav, prav... prav... malo bogi. Malo bogi. Vse kresnik se bil tukaj se odgovarja za tretje sredje. Ne, zdaj nekaj odgovarjam. No, da, ne zavusti. Jaz sem Matjašo to že povedala. To je ta psiho, to je on moment psihonalize kaj Foucault in D.V. Snemara, tako je, veš. V bistvu izjem, izjemno dobro je izpostavila meta ta, m, to, to vprašanje maske. Res sem izbiral avtori, ki imajo maske. Ampak razlika v najnih soliših je v tem, da vi mislite, da za masko je nekaj. jaz pa mislim, da za vsako masko so moj nova maska. Dragi Moanis, znate <laughs> se na namobno razposišila, da si kriti, ampak ko boš drugi umetnih nastopov. Ja. To bom govorila o tem. Amo bo... te se prosim, tol bi demokratično vbrzdat. Da ni, ne, da ni treba na vsako stvar te ene reče. Ti rečeš, ja, jaz se pokojoma spremljam, sam da je mogolj obrnitko, da nim da nim obrnitko štega ja, bo... sistema. Se strinjam. To se te zdaj še drugi dan, pogarajajo in to je jedno tako. In ne samo na ker to je tudi en tvoj truhelj. To je, ja, seveda. Dobro, putem. Ampak, se, ampak vi se prišle nekaj, tako da jaz, jaz jaz mi vidim razlike v tem. Dobre. Okay. <laughs> Zdaj, da bodo vera nekaj energija za to, da te bo v razlikah prepričal, ampak može sam pošlo do tega. Ja, ne S... boste se kamo pošli. Jaz bi na tej točki uh, trojeje zaključila. Pet minut pauze, nadaljujemo zadaju na <laughs> gledu. A bo je jutro To je šprašno, oh. večno. To je šprašno. Oh. Zdaj, da je šprašno. <laughs> se so strukture dela po naslednje rok, ustvarijo se reagativni in hipotagorski. Koliko to majhno, to je celo, to je zamenec iz države in države. To predstavlja pomembno za organizacijo. Perzizone in narednih socialnih To je to, to se zeka. To je to, to je zeka. To je da ne priča. Ju se. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, Hvala še zdravstvene, kaj ne? Ne, nije ne. Ker ne? Ja, prav so ti ki se še Ja, ja, se še to Tore se dobu si vzp Oxflush. CONJAZNAVJAcersuliko ne. in Northzeit. In skošala vend je 72 To je To je se je za tebo val, je se vrnila, vaš letisnač tako opisuje, da se ti pravsi, da se ne smeš, to je proces, in med tem se zadeva vedno kraj in, kaj se zadeva, ali ker dile so lučje, pa, se soaj. Ja bi se no, Cel samo reč in je da eventuallyki Išen progressive Attention in Eniskujeして avele na vesprend teenage time online. je ničikamo in zgodziak. � pristazeve nemozpenove dok se nevoj nemole rečene od Toyota več sreban. Nemayah sam napravo Be radm več in stup meter Na je si prišlo do sinizacije soje, je bilo da se sita zna početi. Simona, mi moramo pominiti, da se pomirajo, da se so za to. Se bo vesela tipa, se. Očerzano, da je. To je veselo, da je. To je za ja, vodnika. Ja. Hvala, če povrati omač, pač je... Nekatero, je dobro rekopulirali, to smo, ta svojem turizerem, tako da znam, da imam polki spojari, ja mislim. Mislim, ali še bi se vzivljeno bili... Radja v kristanišče, v svetlovi sonca, pred prednevihto. Da hodourniki izginjajo oblake in race plavajo visok istoku vrdečega studenca. Da mokro perje divjih petelinov strepeta, kot skrili rumenkasto modrikast v stekleni kletki na verandi svetle hiše. Da drobni vrapci zavreščijo kot kljunasti, Mehkobni pa v krošnjah palmovih nasadov na mikronezijskih otokih, ki jih prekrivajo valovi oceanov, globino sidri in nebesno, pa okno. Da v topotu bosih nog potrgajo kroz jadr na drogovih, ki, zlomljena, popadajo v peklenska brezna podoboki skositerne lepive smole, ki stiska vrat in kaptenico morskih konjev v kletnih kletkah zamračene sobe. Da se spignja led v ognjeno lago in da na svej sline vnojevih mladičev zavežajo vrbi v krovinske zanke na temcih. Ladje, ki se stopi kot snežna kepa na konici vladnih prstov. Tako svetlova preleti ledene gore in prepišne stene ledeniških jezer skozi zavese v nevesih kot baldahinom postelje, v kateri vrabec pokrit splazi Hvala, Andrej da ti je pravno da ste se nam na Frankorju. Andrej Gned, da se leta 1947 v Ljubljani, kot vemo, pesnik je se list filozof, urednik, prevajalec, umetniški vodja in muzejski svetnik gobani v Ljubljubira. Študiral filozofijo, umetnost, zgodovino in ustvarjalnost, um, že vnazdosti deloval kot urednik Tribune, Problemov, uh, tudi glavni urednik in odgovorni od leta 1985, torej edicijo Artes, ki je posvečena izključno ljudem v kot teoretski prispevek k ustavni politiki ter umetnost, smo zgodovinski stroki. Od leta 1999 tudi urednik edicije Kiperion ki objavlja izvidno ter prevodno poezijo in teorijo. Uh, je utemljivite nove podobe v slovenskem slikarstvu in kiparstvu. Leta 86 je denimo bil se za Evoslovanski paviljon na Veneška bienalu. Biennalu. Uh, doslej je šlo preko 80 medvidovih knjig, pesmi, prevodov pesmi ter samostojnih publikacij o likovni umetnosti, filozofiji, estetiki, poeziji. Uh, že tudi, mislim, da samo pesniški pesniških zbirk poprog 50, še boš več. Tako. E, posebno ploden je v zadnjih letih, leta 2002 e, objavil kar največ zbirk poezije. Zanje oprejel to nagrado prešednjega sklada, kot Veronikino nagrado, kot Jenkovo nagrado. E, leta 2013 tudi Valga Zorevo nagrado za življenski okus na področju galerijske in muzeološke dejavnosti. Uh, za Pramber je njegovo zbirko Deviški vrelec, izbral naš kritik Ivan Dobnik. Ivan, zakaj? Uh, ja, bom poslušal povedati. Uh, najprej na začetku sem bil v zelo dilemi, ampak ne v tej, katerega pesnika še poleg ostalih, ampak med dvema njegovima zbirkama, to je Deviški vrelec, pa koč smrti. In sem se potem za Leviški Brevec eh, podločil, da se mi je eh, zdela nekak bolj, eh, pa ne živahna, tva vesela živahna, pa optimistična tema, ampak eh, nekakšna eh, dispodoba Leviškega Breveca me potem povezuje, recimo, s vnjo drugim eh, pesniškim bolkusom ustvarjanjem, načinom te, eh, zjima, pri te večne svežine, eh, vremena poezije iz, eh, v njegovem ustvarjanju. Sama, sama, eh, sam naslov eh, je verjetno iz Bergmana, iz njegovega filma, z eh, čega, čega potem pre, poskušamo preslikati. Eh, samo poezijo ima verjetno predvsej se silovnosti, kar, ko lahko pove sam e, avtor. Se pa mislim, da je pri Andreju Medvedu na specifičnost, da e, estetika e, jezika, ki je zelo gosta, e, silovita, kot, kot nekakšen poetični magnetizem drsi od začetka do konca zbirke pri e, Deviškem velcu, verjetno tudi kakšnih posebnih presledkov, nekaj posamišnimi eh, stranmi, pravse je nekakšna pesem od začetka do konca, pa pesnitev, eh, v, kar je, je nekakšnačilno za se, sicer tudi v prevstalih eh, opusa, pa načinu stvarjeno tudi v stavih njegovih eh, pesniških knjigah. Eh, Pesniški, se pravi, deliški sta ta pesniški postopek je, pa ne samo, da je izjemno zanimiv, odpira izjemno veliko možnosti tega desketanja skozi besede, skozi jezik, tako da je včasih zaradi te nabitosti zgoščenosti, mogoče zelo težko prodreti v, v sama sporočila, sama jeldera v same, v to, kar, kar naj bi prinašala zbirka. Zdaj vprašanje, ravno pri Deviškem brevcu, je, kaj, kakšna je poanta knjige, nekaj pravzaprav sporoča. Zdaj, v porma slovo, oziroma, zvemo, da je napisana za vnukljenjo, kar je neko davilo in v tem smislu se potem skozi knjigo kažem, tudi knjiga sama funkcionira zaradi teh neverjetnih podob. Sam sem se spomnil na neko, recimo mi predručili stop te žive predstave, kačne že skoraj da otroške, slikanice, ker je, ker je izjemno slikovita. Tudi mi smo v galeriji, ravno, kar, ko gledam se te barve, tudi v recimo, tem smislu je zelo veliko te deliška Merlcu. In to je, to je nekaj recimo, kar je kar ustvarja tudi eno izjemno nežnost, krhkost pa, pa te, te premike med universalnim poksanjem, ne? Recimo ena taka krhkost, nežnost se kaže v teh verzijah, ki so potem tudi na koncu na hrbtni strani knjige. Nič ni tako neznatno in subimiljivo posled v brahu na dlani. Zvok listja na dvorišču in kapljica snežinke na obrazu vetlice z anglijskimi krili. To je neka izjemno subtilna eh, poezija in poetika in, in darilo, kot ga sam tudi potem vidim, eh, mladi deklici, ki bo mogoče to, ko izjel zdaj, ne razume. Mogoče bo pa čez 20, 30 let pač nekoliko življenih, rec, ja, recimo, ne, in to, to se potem potem odpre še neke dodatne recimo razsežnosti. Ampak tu sem želel zdaj samo en tak pogled zelo bežna pa prvi napraviti v njegovo zbirko, teniški drevec in če še bilo, če zdaj moaliz, da se lahko potem, nastankaj, da se lahko potem razgibamo. Ja, mislim, sem želela samo, koče prej vprašati, če debiški ljudec kot tako v avtorjem opusu predstavlja, kaj ga ljudi mogoče razločujo, recimo, drugih zbirk ali, če kaj, kar se bozi, da Posebej. To je, to je mogoče ena specifičnost medregledovega vesljenja zdaj, ker, da bi prav posebej rekel, mogoče samo ta poanta, da je, oziroma ta, to posvetilo in skozi to je mogoče ta snežnost še bolj izpostavljena. On je ima sicer tudi VSO, ampak od respet, so si zelo sorodne. Ne. To je ena, ena kontinuiteta, Ker je, je, je potem to zbirko zelo težko, recimo, diferencirati od vseh ostalih, ker sem sam že povedal, je bil tudi potem eh, na voljo Kočijaš smrti, ampak ta knjiga je pa zelo, zelo tudi, pa ne da je mračna, ampak zelo boleča, tako da sem se potem odločil za neko tako svetlo eh, opcijo. Nisem povedal, da bomo tudi galeriji. Moani izbiti Ja, pač tle je, kaj se tiče jezikovnega dela, tle je tle počto klasično odrepeno odvedovo poezije, kot kar poznamo pos, a, z enimi zelo intenzivnimi, m, z gostu, na gosto obstavljenimi podobami in v bistvu z enimi povedmi, ki je zvenijo, kot ta čomski dokaz za a, sintakse od semantike s tistimi zelenimi idejami, ne spomemno se točno stavlja, ki spijo furioski. V bistvu, ta stavek lahko v tem kontekstu, uh, temelji v bistvu kot potvrditev, stoji kot potvrditev nekej avtonomnosti poezije, ne. spet v odnosu do semantike. Ne. Um, no, kar bi na tej zbirki izpostavil, no, je, je njena neka strukturiranost, ne. Zbirka v bistvu jezikovno je nek izjemno težko obladljiv tok, no? tok, ki je veletok, recimo, no veletok, ki pa je recimo um, razdeljen na tri dele, um, V prvem delu se imamo občutek nekega dogaja, nekega naraščanja dogajanja. na v bistvu zgleda, da bi bil neke vrste uh, ta dramaturški trajkotnik, in, in v bistvu, Nesmovna se, kako je prvi model, ne, a pa recimo drugi, peripeteje. Ne? Iz tega toka sama, samo poimenovanje tega poglavja se mi zdi, da performira tisto, kar bo recimo brale s svojimi percepti opazov. S časom se ti pol res začne brati, da, da slediš neki v tej eh, odsotnosti recimo pomena, a pa popolni zabrisanosti, da se ti začne ustvarjati nek klasični vzorek zgodbe. Kar je za mene uh, precej zanimiva stvar kljub temu da ni uh, subjektalirskega, kar mi je tudi se spet ena taka stvar všeč so, so samo neki neskončni uh, slovnični recimo subjekti, uh, In ta performativna razsežnost zvirke se misli da je mogoče uh, nekaj pove o poeziji sami. enem pa v bistvu sega na drugo neko področje umetnosti, ali pa na področje teorije celo. Teorije o praksi bi jaz mogoče temu nekaj. Potem je pa še ta moment v oblikovni, da malo hledajmec stranmi te... V bistvu pesna se nadaljuje, ne? kot je rekel Ivan, je to ena zgleda kot ena Ampak so posa, v bistvu ti, te pesnitve, oziroma ti deli pesnitev na posameznih straneh niso končanje, ampak se razljivajo. Vmesto pa te, recimo, modro obarvene strani. In v bistvu, tukaj je težko, se mi zdi nek vzorec. No ja, po dve strani. Okay, je nek vzorec, ne? Ampak vseeno se mi zdi, da temu v performativnemu delu, modelu, ne? ki je naredjen s performativom naslova po glavljamo, z jezikovnimi sredstvi, ne? da predtem sodeluje še ta razporeditev s temi pregradami, da se v bistvu ta neskončni tok uliva v bistvu te neke posodice, ki so med srednje. da jaz bi poleg te teoretske razsežnosti izpostavil še v bistvu arhitekturno razsežnost. Za mene je to v bistvu nekaj vrste arhitekturni, arhitekturno, teoretsko-poetični izdelek. In z tega vidika mi je v bistvu kar v sinak Bi bilo to moja izhodišče, no? Uh, a kaj? A je... A bi lahko izpostavil mogoče, kaj je za pomankljivost? pomagljivost, še enkrat, te zbirke, če vidiš, kakšno pomankljivost. A da je odsotnost, odsotnost lirskega subjekta, ne, ki je, se ti zdi prednost? Ne, prednost. Pač... Ne, ker tle, tle se mi zdi, zdi prednost, v tem smislu, da tle se pa res dejansko lahko vprašaš, da ti zbirka sama pomodi to vprašanje, ne, kaj se je lirski subjekt. Mislim, da je to pač teoretski konstrukt kosa, če se namotim. In uh, tle se v bistvu vpraša uh, ta, ta knjiga, v kakšnem odnosu je lirski subjekt doslovnišnjega, ki jih je ogromno. Ne? Pol, uh, lahko to vodi v nadaljne vprašanja recimo o, o sami subjektivnosti v poeziji. In v bistvu prevpraša to sintagmo, ki je za mene vredna prevpraševanja no, lirskega subjekta. Ak, mogoče, Je to ena druga debata, no? ki bi je bolj, bolj razvijal, da je domišljeno, se. je viš. Kaj se Stanka uh, Moje branje, tu bi se lahko navezala, tudi je ostalo v nekem zajetju vprašanju, ki so se mi porajali. Uh, v glavi, ko sem prebirala to zbirko, uh, sem naslovila ta svoj prispevek, poventi pravnico. Zbirka Andreja Medveda je lepa uganka, mislim, da za vse bravce in poznavalce poezije enako. O Medvedu vemo, da je avtor dosti hermetičnih in recepcijsko oteženih besedil. V tem smislu njegov zadnji pesniški prispevek ne predstavlja presenečenja, recimo v zvezi z neko bolj navzočno odprtostjo in recepcijsko dostopnostjo. Po drugi strani, deviški narod zagotovo odpira več vprašanj. Dokam se lahko pesem promakne pred svojim bralcem, namreč do kakšne mere se lahko poglobi v svet domišljije, v svojo imanentno poetiko, ki več tako rekoč ne upoštreva prosenzualnih ko jezikovnih kodiranj, saj temeli na popolni avtorski avtonomiji, če že ne samovoli. In dokam lahko bralec, oziroma interpret takšne poezije, Sledi samo svoji izkušnjo podkrepljeni, subtni notranjemu obravskemu nagonu, ki nima dovolj prepričljive opore v simbolni oziroma pomenski besedilni mreži oziroma v sami avtorski govorici. Ali je za poezijo dovolj, da razpolaga s očitno pisanim, bogatim in pesniško poučenim izrazjem, če tekst v celoti deluje kot labirint? in je prek kot pesniško sporočanje le čisto tkanje besedilne snovi. Kakšno vlogo, da bi pri poeziji odigrala organizacija te snovi, ureditev izrazja in pomenskih razsežnosti vsaj na način, da bralec ne bi daval v popolni negotovosti? Menim, da vse to so legitimna vprašanja, ki se mi ob prebiranju deviškega vrelca porajajo v glavi, in zahtevajo svoj odgovor, ki pa ni enostaven. Nasprotno je dokaj zapleten, če pogledamo zgodovino književnosti in se spomnimo na vse mogoče pojavne oblike, v katerih se je poezija doslej prikazovala. Pri medvedu kot prvo seveda opazimo razporeditev besedila v knjigi. Lepa grafika, veliko beline in čiste sinine, izrazito malo samega zapisa, vrstic, ki tečejo skozi vso knjigo in se raztezajo strani do strani kot verižica. Lep dio v zraku, okoljeni sprazmino, razprtost in prostorskost materializirane izvedbe zbirke se pa na tak način kot sam artefakt deloma povezuje z nedoločivostjo pomenov samega besedila. Tako je na začetku zbirke veremo posvetilo Larisi za deset prevestnih let. Ime, ki se še enkrat pojave v zbirki, citiram, deliški vrevec se izvije iz rdečkaste prsti in skrije sanje deklice Larise. Nič več ne vemo o Larisi in si lahko le kakšen odnos do nje goji sam birski subjekt oziroma autorski alter ego. Je to hči, še otrok, je to ženska, ki se je pred desetimi leti vstopila v pesnikovo življenje, Ali je to že v modusu poezije simbolna pojava, ki nam duje na ženskost nasploh? Ne poznam pesnikovega življenjskega ozadja, zato sem prepuščena svoji intuiciji ter razlagi samo na podlagi prebranega. Kaj je tudi, naj, kaj je tudi najbolj ustrezno stanje, saj vsako zbirko bere veliko bratov, ki ne vedo ničesar o avtorju ali avtorici in tudi niso dolžni videti karkoli. Verzi so ali niso magnet, že sami po sebi pritegnajo ali odbijajo bravce, ne glede na okoliščine svojega nastanka. Ko beremo naprej, pa večkrat, in vidimo koliko živali nastopa v tej knjivi je lahko prva razlaga, namreč otroška figura Larice, bolj Vendel se kasneje v nekem domišlijskim prostoru zbirke začnejo pojavljati tudi prizori iz domače kuhnje, ali scene vezane na dom, In na posteljo, ki kot se mi zdi, namigujejo na odhajanje, celo smrt, drage osebe. Citiram, kam gre upognjeno in ranjeno telo, ko se njegova duša usne v nebesa, od časih? Konec citata. Kar bi potrjevalo pri drugo hipotezo, figura odrasle ženske oziroma partnerice. Ni pa izključeno, da je ta zbirka brez verzov in pesmi posvečena otroku, ki je prezgodaj zapustil naš svet. Izgubljenemu mladiču, to so citate Sintaleme, angelu, ki preskoči mokre slinčene stopnice. Vse pa je do takšne mere zamegljeno, da so to le prividi bralca ali bralke, tudi moji, niti let naslov knjige z njegovo simbolom močjo jima prav nič ne pomaga. Kljub morebitnemu dekodiranju v smislu nedožnosti, neposrednosti, čistosti, otroškega spremljanja sveta in življenja. Niti ponovitve besed ali določenih motivov oziroma referenskost, ki sem pa tja odmeval v besedilu, ne predstavlja ključa, ki bi bil bralcem pomoč. Isto velja za kompozicijo zbirke, ki je razdeljena v tri razdelke: prologos, peripeteja in epilog, ki so zelo splošno, komensko v bistvu intenco. Z njihovim upoštevanjem in poskusom interpretacije prav tako ne dosežemo ničesar, morda razen občutka, da smo deležni nekega dviga in spet upadanja energij, ki so prej stvar ekspresivnih evokacij narave desetnjaka kot pomenske izpeljave, ki bi imela napotitveno oziroma neko navigacijsko moč in naz je peljala proti neki pomenski zaokroženosti zbirke. Prvo, kar se nam morda bolj poučenim, ponuja prek določenih kontekstov, je sklepanje o surrealističnem značaju ali pred značaju pred na navzoče poezije, ki sledi predvsem avtorjem in imaginacij. Zaradi prenove pesniškega jezika se avtor na svoj način prizadeva za razveljavitev utečenih pomenov in pesniških postopkov. Vendar moramo vzeti v obzir tudi dokajni časovni razmik, ki nas deli od avatgarda na katere konec konce kot vemo Andrej Medved prisega vse svoje življenje. Mar gre za zgodovinski resentiment, ali preko to za zakasnelo revolto proti stereotipu in kakšnemu v tem času in na tem kraju. Ali je na delu neko polaganje, samo polaganje podzavisnih deset, bez <coughs> teška semantičnega isteka, se pravi neke vrste neomejen, samo govor, asociativne podzavesti izven primarnega okvirja medčloveškega umetniškega sporazunevanja. Koberno deviški vrevec hitro opazimo, da je autor zastavil poudarek na čutnih zaznavi oziroma singularnih, senzualnih doživljajih predvsem vidnega, a tudi haptičnega ali zvočnega značaja, kar ima za posledico določeno mero ekspresije, a tudi izrazne mehkobe, izven z logiko zamejene pomenskosti. Težava pa je in tokrat zadostuje, če pogledam besedilo z očasom prevajalke, da je to nizelni ekspresivni besed toliko čez uh, vsako mero, celo mojo mero kritiške empatije in kako se zdi globlje intencionalne povezave oziroma vsebinsko oprijemljivega razloga, da prihaja celo do neke samovoljne recepcije namreč stanja, ko bravčev notranji kompas dokončno izgubi smere. Bravec, popustiv želi pomenskega dekodiranja besedila, nasprot pesmiškega sporazumevanja in samo še zotprtvenoč ni zaznava, kako besedilo kar naprej brsti. In Ker sta autorja mora biti vodila zgolj emocija in notranji vzgib, pritisk sproščene pojezis, namreč uh, samozadosnega ustvarjanja, smo obbranju na mesto preboja višja omočja smisla priče, zdrsa zaprašajen v ravnodušno spremljanje novih in novih izraznih elementov, njihovi uh, hitri izmenjavi namreč brez možnosti prestopa neko višjo simbolno transformacijo. Niti dejstvo, da delež pomenske organizacije znotraj besedila proti koncu le narašča, več ne spremenili česar. Sicer pa bi lahko govorili tudi o takoj denovanji disipativni pesniški strukturi, razkropleni ali razpršeni, Morda je že sama po sebi dovolj zgovorna in nekaj le Zrcali rest Zrcali this, and razpad bodi si that bodi si to do, ki pod vplivom doživetega morda neke have pesniške motivacije izgublja svoj bitni thing svojo neke vrste ontološko do, Ampak če zajameš kaos, razkroj, podrtje sveta s do, and ki other kaos in podrtje komunikacije v do, Ali če prikažeš atomizacijo sveta s pomočjo atomizirane, nepovezane povezane pesniške oblike, čez mero, ker ves čas govorimo o meri, ali sploh še prepoznaš eno in drugo kot problem in kot notranji konflikt, ki je tvoje poeziji celo vdahnil življenje, je popolno zritje izven besedilnega vzduha, morda v obliki neke dezintegracije in pesniškega tkiva zadovoljivo dosežek. Ali prej, morda polom za pesmiško komunikacijo, ki je zaobšla neke vrste obdelavo, organizacijo, oblikovno komunikacijsko transformacijo, nabržene in zdaj spet neke surovine, metaforične, torej metaforične plasti besedila? Enostavno menim, da je mera nedoločljivosti v brevcu le previsoka in celo recepcijski poskus s predznanjem delovanja disipativnih struktur v tem kontekstu odpoveduje najverjetneje se bomo morali zadovoljiti z besednim tokom, veriženjem fantazij, ki včasih naplavi kakšno singularno, pomensko razkritje, kot recimo, in to so različne sintagme, ki nekako vržijo neko luč v bistvu na to maso, ki se pretaka skozi knjigo, kot so recimo bližina smrti v v prsih, kar nekaj le določa, pot pod zemlje, ali tudi zaključni vers, ki je zapisan z večjimi črkami na samostojni strani in zvenjita koleb, vrt neminljivosti in večne sreče. Vendar je ravno to pogostoše en zrok za nadalno vodi si nadinterpretacijo, če ne dezinterpretacijo, ali tudi podinterpretacijo, brez možnosti preverjanja ene ali druge ali tretje. Neki se nam tako, na primer ponuja razlaga o sporu duše in telesa, Drugi zagledamo medvedovo ali dekličino nojetovo barko, okupirano z vrčesom in živali ali opazimo poudarjanje fizioloških procesov o, paradoksalno stekleni gori, stekleni hiši, stekleni kletki ali stekleni krogli, tudi ob temnikastem nebu, nebugu črne luknje, začarane Fizična in fiziološka dimenzija življenja se pa novič pojavi v zvezi z že omenjeno posteljom in medicinskimi pripomočki. To so, pravzaprav, senzualno stvarni namigi, ki jih lahko podoživljamo v neki iracionalnih hierarhiji naših zaznav, a do zanesljivega znotrebisedilnega upomenjanja izven sluteni in domnev vendarle ne more priti. Če kompozicija Andreja Medvedatore predstavlja neko celoto, ki ima v sebi ugrajeno določeno pomensko intenco, potem je z njo povezana takšna vrsta pesniškega kodiranja, besedilne snovi, je vsaj zame na rogu sprejimljivosti, predvsem zaradi nerazumljivosti oziroma nezadostne mere pomenske integracije pesliške govorice. Kodiranje se lahko spreminja v šifriranje, katerega namen je, kot vemo, utaja ne bistvenih sebi. Včasih je takšna poeziva, poezija odziv notranjih prizadetosti, a lahko tudi kultiviranosti, ali uh, obzira ali taktnosti avtorja ali avtorice ter preobčutljive tematike, ki se dobesedno usiljuje oziroma se mora udejaliti prek besed, zraven pa je na delu še neka protislovna intenca, nezmožnost razkritja ključnih doživeti ali pomenskih okvirjev zaradi nezaključenih globinskih procesov, ostajajo samo nejasni namigi in simbolne fregve, frekvence govorica pod zavesti. Na drugi strani, stavišča same poezije ki ne ni ne navaden govor, ne šifra, ne terapevtski pripomoček, ne energetska napeljava, ali poetološko posnemanje, entropija smisla, kot kaže, ne bi smela preglasiti težnje ki stremi v njegovi spostavitvi, ne glede na to da je linearnost smisla enako problematična kod njegova čezmerna zabrisanost. Uživanje v takšni poeziji je pa lahko pogojeno z razpredanjem pretrganih, simbolno čutnih zaznav, ki jih ta ponuja, ter zlaganjem celovitejše pesniške slike, ki pa vendarle postaja s autorsko intenco neautoriziran preizkus bravčeve ali pravkine domišljije. <theirsises> Ivan in sta na neki način vsak zase uh, omenjala magnetizem uh, te poezije, uh, sama ga doživljam in jaz lahko vanjo vstopam <coughs> bolj ne za vednem pol zastavnem stanju vlažje kot čisti budu. Boljše tako je. Uh, Zdaj, lahko mogoče pomagate z uh, <coughs> tem, <coughs> za kakšen pesmiški postopet grem? Postopet? Jaz si ga ne iščem med možnimi postopki. Vsakr, če pa iskanje pomena, to, kar stanka, to v ja se to ni filozofija, to ni teoretski teks, kažem pomeni, pomeni je itak razpagljiv. Vsakr, si mislim. Ostane pa ena zaloga čustva, to, kar je, mujo mjomljeno, misli ti. Moanis. Kar si ti že vželj po danu, ne druga lahkratkih čustva in to je ostova v bistvu moje poezije. Ne? To je, primarno čustvo je tu darilo deficit ki ni ženska, ne, ki je mojo bukinjo, in da smrt je smrt moje mačke. Se tačka tačkaj da bi lahko bilo jasno, da je za mačko, za V bistvu je to Darino, ne to, kam je pojgujajo pod darino, ne? E, haiku, koku, mislim, kino, je da napiše, je samo vse, ne potakne se ga niti dare življivost, niti prijatelstvo, neukožena, novena duša. Mislim, v tem je Darino ne dajanje nekih smislov, je nekih smislov. Lahko rečemo razpadanje, eh? mislim, V bistvu, da je tudi naraščanje in upadanje. Namreč te metafole, v bistvu, to, je to metafora na metaforu, prispodobo na prispodobo, ki jo ni treba razdrživati eh, pomensko, smiselo, jo razlagati. To se mi zdi absurdno, ne? to, kar v bistvu kritik želi od, tudi od poezije, eh, v bistvu, da mu ta poezija nekaj govori. To je razpad besednih sistemov, pomenjskih sistemov. To je, ko bi rekel, jaz sem se vedel Braljca predstavljen, tako sem videl idealnega Braljca prav v Ivanu Dolniku, ko v bistvu to goro, prispodok, zajaha. Nekak na nekaj polički jo zajaha, In z njo v bistvu drsi lahko začetka do konca, ne? če bo uspe zajahati, potem uživati, ne? uživa in to mi mar do pove, mislim, mar si kdo v maršini, če bo pa ne uspe, mu pa to ne pomeni, neko prazno besedičenje, neko nekratanje besednih zvez, smiselnih, nesmiselnih, nadrealističnih, simbolističnih. Mislim, meni simbolizem voda obdobje, ki je najmočnejše prisotno v moji zavesti in v ljubeznih do poezije. So en remo, en malarve, so gotovo za me eno viško poezije. Ampak v bistvu v te dvojih pesmi, ki so vsi slogi, so krasne tesecistični, neotesecistični, novoromantični, E, magično, realistično, mislim, e, slovo je, zdaj, jaz mislim, da se nobenemu ne prepuščam do točno. Zdaj, e, se pravim, če se naredi, ko to poezijo e, neko mik, tako da besede in prispodobe grejo tako na lego in dvisto stran, in zaklinaš neko, rečno svetleče jedro, neko praznino, ki je pa v osnovu, si je vsa praznina, če to praznino doživiš, potem si blizu tega čustva, ki ga sporočam. Če pa samo v bistvu besede mrdolijo okoli tvojih v šest in, in pač jih raziskuješ in iščeš neke smiselne povene, potem najbrže ne boš življal tega. Jaz pravim, tako kot Dracan, da ti se rad eh, Dracana eh, ga imenuješ, eh, on pač da pravi, da živisons, ne, v je je sens, požitek je je, poslušam smisel. Ne. Spravo, požitek po mojej poeziji je prav to, da ti odkriješ smisel, taj je namen moje poetike. Ne. Spravo, neko čustvo, sporočilo, ki pa je izven teh prispodoblj. Malo kompicirajo. Tako je pa svojne. To, to, to mi je zanimivo, ko sem zdaj dobili tukaj tukaj goro. Pa je podobna ta... Mislim, a, a, a, a sem kaj zadev uh, stest? To, ko sem komentiral to oblikovno zadevo, no? Je, ja, je. Ja. To no, bi si tu preveč dobro, jesem viko, da je to eno skrajino zalikanje, nek paradoks v, v obravundari. E, Mislim, te zadnje zmerke pač, te ma. Skuro, je, da pač školiko ma, znač ne, je pa živlijski vejelci, te vakoč ja smrti. Tuk, režiserja švedskega reslo filma, e, hočem reči, nima pa nobene zveze z samo poezijo. To je samo nek ustop, e, trenuten ustop. Ja, accord, ja. Ker tudi ta z Davidov to, to to sem se pač ne, to se je bilo eno zbirko in se pač e, se pač imenoval e, glasbene note. Čeprav jih nisem biti dobro poznal, ampak si mislim, da je tudi glasba v tej poeziji. Če sem rekel recimo apasionato vprašanje, če je bo tisti del, ki sem ga tako imenoval, res apasionato. Ali pa sem bil vsi vse. Mislim, to ni tako pomembno, ta razdelitev knjige. Res se mi zdi, da ima te performativne včinke. Ja, seveda. Neki tipu, zato sem v treku, da ima ta teoretski, te, oziroma označaj teorijo v praksi. Da, da v bistvu pokaže, kako lahko na je, je. kajem jeziku, to funkcionira. Kolme. Čeprav ne funkcionira. Menje funkcionira, jaz sem dejansko velmi. <laughs> Dobro. No, da bi je povedala, da tam v bistvu, ko gra odstopa to poezijo, seveda poskuša se vsaj uglasiti. Ne, z autorem. Tako da, recimo, če mu to uspe, da že tukaj najde nek referenčni okvir, ne, lahko bi, pa mu to ne uspe, je teže za bravca. Potem se to zgodi, da v bistvu res ne more niti na tem podobju, ali na tej simbolni ravni povezovati za deve, pa ne začuti enega toka, ne, pa tudi to nihanje energije, recimo, ta narašček, pa, nara, nara, pa potem spet neko upadanje. To je pomembno, ampak zato na koncu, tudi te na tem simbolnem nivoju, rabimo določeno pomensko intenzivo. V bistvu je razlika, če je recimo, knjiga napisana pod pritiski nekih emocij, ki spremljajo odhod bliskega človeka ali tudi lahko živali ali in tako naprej, ali recimo, je to knjiga, ki naj bi bila oda recimo, ne? na ta svet, da je na vsak dan, nek, mislim v nekem dobrem razpoloženju, V bistvu, ker ta potem hitro pride do te dezinterpretacije, ne? Če, se, če ne pride do tej uglasitve. Vse lahko že imaš mnogo samizdnje pri spodobju. Vse ja, te de... ima, da iščeš nekakrti nekrati nekrati nekrati osmista. bistvu, ja, ker navezal bi se na oba, ker si to pogobo uh, jaka ja, tipa uglasitve metafora. Ja, se, če se navežem tudi včeraj na Angela Arka, sicer to so dve popolnoma različni različne kojete, ki ima tudi do Ampak, ja, v bejh primerih, Pri meni gre za to, da bi se zgodila ta obglasitev kot neko harmonično resimo. zlitja. faktnik. Gre res za neke valove, kjer sta pa recimo, dve sinusoidni krivuli peč, simetrično obrnjeni. Gre za ta val in spet zbliževanje, spet oddaljevanje. V bistvu to, to je to nikanje, ki mene zanima pri te tovrstni to. To, to si zelo dobro Samo med toliko prispodobami, metaforami, recimo, je neke vrste utopija, če autor pričakuje, recimo, da dobim jasne namige preko nekih parcijalnih, recimo, ne, metafor ali, ali nekih simbolnih ravni tega besedila, recimo, in razumem, da je to tačka je bila pomembna zaradi neke, recimo, ne, pomenske, ne vem, isteljave. Ker med vsemi temi metaforami, prispodobami, figurami, pesmiškimi, v bistvu ona teče. In se ne bom ustavila in ne bom razumela, to je potem ta stvar razporeditev tudi te... To je ta discipij, oziroma cel, ki je to šifra, labirint. Jaz je to v sebe, na in podaljšujete v neskončnost. Se pravi, nešteto delcev, ki se odcepajo v teh zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo To je ta zelo to so ki se vse razpadajo treba, in vsi jih v mojnosti je pomembna, ne? v bistvu. Težko je najti povezavo. Vse, ki bi je intervjeno. To, to je zdaj, samo za intervencijo, zdaj, ta zbirka, ki mi je vlandi veliko natisnja na mojem, na, v bistvu iz tega skaj je naslov v dvo vid, eno poglave zrcala, popre, eno poglave voda. Ravno to, uh, ta totalna mera refleksija, ki je v bistvu polo že bile ščeča na privlačeno poezijo. Pa bi morda še dodala, da prav ta poezija zahteva kultiviranega pravca, ki res uživa poeziji, ne, ki, ki prav ne, ne razume poezije kot sporočila v nekem smislu, ne, čeprav vedno je tudi pri nas, tudi pri kultiviranih pravcih, tudi ta intenca je opet, ne, ampak recimo ti lahko potem ugotoviš, da se moraš prepustiti temu toku, da ta poezija drugače teče in uživaš posebnih, recimo, pri spodobah, metafora in tako naprej. Za manj, recimo, zavzeti kultiviranega, tudi poučenega morda bravca, recimo, se potem morda ta učenev izgublja, ne? Ja, in je... in svojo specifično, mislim, množico bravce, oznam prav skupino bravce. No, to tu sem hotel reč, ja, da je mogoče poezija edino mesto, kjer bi se zagovarjal o to vrstu meditizem. Ja. Ja, malo ja, lahko je. To. Ja, je. Sigurno. A pa, pa premistek je mogoče la tega. Ne izbojstreni, iz tistega, ki mene, bo to tako doživljeno. Neko lahko glatizem. Ne? Jaz ga ne delam na ta način, ampak vem, da tako lahko izpadam. Ja, ker tu sem sam želel povzeti tisto, jahlane na celotni zbir, ki sam si jo predstavljen kot to, da se ti recimo, poženeš po ledu, ampak tu ni led, seveda lahko tudi na tem ledu padač, ampak tu so tisti eh, kristali eh, razbitih, neštetih zrca, eh, ki si jih prej omenjal. In to so različne besedne metafre, ampak temu eh, recimo tej virtuoznosti, potovanja, ali to jahenje, ali je skozi zbirko, se mu mora škotavno predati. Če, če tega, če si zanimivo, je, ker smo mi zdaj pač v enem položaju lepo našti z nekim aparatom, kakršnikol to analizirati potem iskati smisle in pomene. Tu v tem primeru je to že vnakrejšnja bremzna, zaboram, ker potem nisi, nisi sproščen in izkuščen, to recimo, Pri Andreju Medvede pa to skolka značilno, ker sicer imaš same težave ne? in to so, to je pač en problem. Sam, moram reči, da od vseh, že od izbirke teloloza, ne, tam je izjemno, ne, ne bušla, ta je izjemno ljuba knjiga, ampak kot je krat naprej, ne, ta, tip, ko je etik, ki je res tudi lakoralitizm, je, je esteticizm neštetojnih stvarij noter, ker govorijo stvari, o katerih se prvzaprav ne da govoriti, ki so tudi, tudi, noter so tudi recimo, vonji. Tu je tudi neštetojnih teh, recimo, možnosti, zaznavanja, ne, ki jih sicer ni mogoče, To, to je kot, da padeš v en svet, filtr siš, ampak moraš bi pa čist temu predali in uživati. Tako, jo sam, tako sem jo sam prebiral. Ne? Ja. V, v tem se mi jaz v bistvu to usporednico z mislih vzpostavlj, sicer učine koizije pa mislite so po mojem različne, ampak pač ta kriterij vstopa je podobeno. Ja. Recimo pri prsufih poznamo to zahtevo po, po polni submisivnost, submisivnosti v odnosu recimo do Do, do mojstra. Vse podobno je pri lekanosti, recimo, ne? Do, do učitelja ali pa terapevta in tako naprej. Uh, ja, mislim, ta, ta kriterij vstopa je sem se mi zdi ključen in to bi spet ja, navezal na ta elitizem, ki sem ga prej omenil. Moraš biti v bistvu toliko elitizem, da se prepustiš. To, to je ta paradoksna narava take poezije pomožno. Točno to. iz ja. ki Ja, ne. Spet jaz. Uh, jaz sem medvedel poezijo skoraj da sovražil, tukaj nekaj etik, ker nis, po mojo mi nisem razumel, po mojem sem bolj načitan, ker se poezijo tiče ne 30% še. Tako. Pa, spore, pa sem pa vzel v roke, v nevedoma glavo in ta glava me je čisto ugobila. In pa sem vzel oblič, pa sled, No, pa, pa naprej, pa, pač nekako uh, niti nisem vstopil, ampak sem kar v V to se meni zdi precej kompleksno, kompleksen uh, živalske vrt čustov in uh, se mi zdi, da res iskati nekaj pomene in prezvezati tukaj, ampak se može samo prepustiti in uh, počasek, sem začel brati povezijo, vendil vsevedno Bukovski je ful všeč, ki je bil precej neposledan. Ne. Ampak mi pa za in uh, uh, ta poezija me je, je vrnila no? uh, ravno zaradi tega, ker uh, me je prsila putem, da me je uh, zglavi po uh, svoji lastni razumeljanju, nekaj, nekaj čisto, čisto vzirati novih se mi izglede, da je to kar dosti po njimi narečno, da uh, nimaš vse na dlani, no? Tako sem da sem prišlil tukaj. <laughs> <laughs> v bistvu sem mislila, da se vidim en pomen v te vrste poezije, ampak je ta pomen prvim tučno, samo čista estetika. V bistvu ta, um, ta lepota poezije same. Prek prav recimo, več me ravijo in me abujem, sem izvedel, Elitizm, in, in, in, in če moramo govoriti, mislim, meni sicer ni je manje prijek naručiti poezijo na neko visoko poezijo, pa ostalo poezijo, ampak se mi zdi, da je, bač, za to poezijo znači, navih to, da v bistvu ni nekih pomenskih smislov, da lahko je sam pomen v, v tem moči, um, lepote in estetike same lahko tako to se mi zdi v bistvu ključno, da poezijo samo se mi zdi, da je pri poeziji skoraj bolj pomembno pri tisti res poeziji, ki se se dodatne, pa niti samo ne več, zakaj, se mi zdi, da je skoraj bolj pomembno ta lepota, kot kar včasih kaj pove. Zdaj, hvala sem pač spostaviti tako. Količni mi je, v bistvu ta zvirka, pa prejšnja od Natjaža popolnoma nas krutije, kar se točno tega tiče. Ja. Ko, meni je, recimo, takšna poezija, ki pač si samo preuzetil. Pač m, ne pa te izraza, ne pa od pomena. Pač, točimo bi rekel, vesoka poezija. Obec. Vsi v prezorcu se mi se nad izrazom nadušenjeva nas povejala. Ja, če meni mene je v prezorcu um, pač manjka estetik ljudi, ki jo pač iščem v... Mogoče je pa, da ste izključil ta uh, pojem ljepote in imeljav samo goli izraz. Ja. Nisem nadušli nad lapoto, vidi enega in drugega, ampak nad izrazem kocaki. Samo pa je lapoto prisotna, je estetika prisotna, ampak na drugi rečini. Recimo kot film taksidermija, mačarski film. Izjemno lep film, ampak je pač noter problematizirana estetika usnega, ne? Ja. Recimo, pri se ne zgodim, da zeločevali izjem usnega, ampak. Zelo je za drugo estetiko. Ja. Mislim, kakšne istitike so, pač za ljubiku, pač jaz jaz, meni je vpravo zapravo začela izbirka všečena, ne všeč, ne zaradi njene a zaradi njene brutalnosti, pa je brutalnost, raznog. Izbirka, pač. da bi poslušal, recimo, oznotraj noise ne, white noise, mojš, žanr, noise, tako Na razliku ob jaz ampak se je več ni dovolj, da karkoli razložjam, tako čisto izpredišče. Če bi se jaz navezala, čeprav bomo še jutri obranali zbirko Novice Novakoviča, meni kot to protislovje, se kaže prav ne te dvema zbirkama, popolno protislovje v bistvu. Tu res, uh, samo moč besede v tej poglobljeni, simbolni uh, plasti, uh, Tam pa čisto uh, diskurzivne, logične igre, razlage sprožene, recimo, s nekimi reki. Ne? Uh, čisto nas, nas proti, v bistvu, dojemanja same poezije, če lahko je nekaj drugo poezije, recimo. Zprašajem. Tukaj sem prepričana, da je to poezija, ampak jaz bi še eno povedala. Zelo dobro je, da je autor izbral to obliko, da je veliko uh, prostora za odzvanjanje, v bistvu, te slikovitosti, veliko te beline, da ni prepotenten ta zapis, recimo, na strani, prav zato, ker v bistvu, ni drugih pripomočkov, tako rekoč, za, za bralca in se s tem vidi, da je, <coughs> je apropno zonišljeno in uh, uh, zastavljeno v celoti, uh, uh, vse to početje. Uh, po drugi strani bi še malo tako kacirsko vprašanje zastavila, recimo, na tak način, Tu je že odzvanjala poezija pred stoleti. Zdaj bi me zanimalo, recimo, kje je Medvedal presežen proti tem zgodovinskim poetikam, ne? A bi ga imam recimo, nekako kako znam ki kje je izbral to, to zbirko. No, pa si se nič ne ponavlja. Se uves, nič se u vresnici ne ponavlja. Ja. Jaz imam novenega upljiva, konkretnega mm. njega zgodovinska avadgarda, vzrem laboralne. Jaz rad berem to. Tudi Artoja, to je, autor, ne? Mislim, to je nekaj drugega, ne? so te besti, ki samo kot različni svetogi, ki jih pač pa in svoj svet. Zato je tesko To se mi zdi uh, zabajajoče. Mislim, presežek v odnosu na zvodovinske radiarni. In Je ne potrebno. Ti misliš, da je to potrebno preseči v neki historični rasti? V bistvu je, je, bila, je bilo to vprašanje skrito v tej moji te interpretaciji. Samo jaz tu nimam. Čisto odgovora. Seveda je ta doživljajski svet tvoj drugačen od tih in to se vidi tudi na tem nivoju metaforike, simbolike in tako naprej, način temeljev, česa se odbija, kako je grajena. Ne? Po drugi strani, v načinu ne vidim velike razlike. V tem načinu, da res je to ta lepota besede, ki prihaja izpod zavesti preko nekih sproščenih asociativnih tokov, Ker se seveda odzvanjajo neke energije, tudi doživetega, ampak ne predelane, ne ujete v smislu pomenskosti, ampak recimo prav nekega pa, je emocionalnega ful, je zapisa. Ne da ste vi rekli, da ste vi rekli, da ste vi so da ste vi rekli, da ste da da V bistvu, to je zanimivo, ta pogovor izame zanimivo, recimo, kako je. tudi autor vidi ta, ta svoj mož. nezavedno, nezavedno, in tako vidno uhaja, več. To je še zutri, vsak in okrabim za svojim nezavednim. Potem sem slobodno, ne. E, vrtu, vrtu, ne, slobodno. ne živ, živ, še zato živ. Pa boj Jaz biš še nadal prav, še zadnje preko dojem previsilega? Ja, v bistvu, knjige, v bistvu, knjig, ampak se sprehajam po galeriji. To se meni zdaj tudi pomembno. No, jaz te razdelitve tudi dojemam kot, da bi se sprehajal po galeriji in gledal slike. In nis, Andrej, mislim, da je že kar precej let to, v svojih zbirka ja. barve, ne. Nisem uprteh, tako, ja, sam izpostavljeno, ne, ampak je že celo praveta barve se izmenjena, si mislim. Že bo najavne mište. A ja? Ja, ja, ja, ja. Meni je to ušlo, ja, strigam. Še meta na hitro? Ja. Jaz bi rada sam zdaj, sem do drugih že brala, ne. Prvič sem brala purpurni rež, in ravno v tej sobi smo se dovoljali ja, ja. po njeni, ko sem jaz bila kritiča. In prej sem medveda brala, tako kot sem brala vse ostajalo avtorje, in pa, sem morala pa povzeti nekaj, povorti o tej stvari. Uh, je dva pa stvar divačna, seveda. In, uh, ja, mislim, zelo mi je jasno to, da je uh, Osnovni graditeljski element je ta arhetipična grobina in lepota. In da je to, seveda, zelo njegov svet. To se pravi, zelo njegov svet. In, uh, ko razmišljam in ko tudi, tudi ta čutila, ne, čutil je veliko in tudi to, ko tam našteva, ne, uh, kaj brezko z njega, uh, ko napiše minuljivi prah na dlanji, ali pa ko se piše šum listja na jesenskega listja na dvorišču, ali pa ko bi napisal tudi šum svežega listja v vetru krošnje. To so te uh, čudni izzivi, ki, ki ga uh, neravno bombandirajo, ampak ne nehno mislim, da zahtevajo, da organ njih odreagira. In s tem, ko odreagira, ne, se v tej celoti, ki to v krminu nekaj lahko absorbiram, ni pokaj bi na pesniška seživa. Recimo, to je Če sta v barvan gardista šala monavne, uh, sta zelo drugačna. Sta v tako popolnoma vsak svoj svijet. Ampak sem uh, mi narada druh drugo poezijo. Ja? To je zanimivo, ne? Sam jaz nekaj nisem mežu modernista, ne, avantgardista. To so včasih uvršili v določene obdobja, vendar so mene spuščali nekaj čin. Če ne zdaj zame zdaj določena generacija sredve govoriti s problemi modernisti, pa zato jaz tega nekaj nisem občutil. No, Prve se mi zdi tako, da pač oni so bili vsi malo razbijački ne? Ja. v enem določenem utoriju in niste bili razpijaški. Da, ja, sem bilo je vrstveno. Ja, ja, vrdeži medvek je druga zadeva, ne? V vaš opus pa, v, vsa vaša dejana opus, pa v poeziji. E, to Vaša poezija je zelo zelo tebi. Je. Yeah. Nekaj. Yeah. Če jo, jo primerjamo z vsem vašim, z vsemi vašimi navšljivnosti v Ja. Samo jezik, Petar, ne dovoljni jezik zredu. Ja. Jaz si zdaj to super zaključilo te debate. Pet minutov zbora in še zadnje zvrte bar visko. Za začetek, kaj sem iz zbirke v glasu, si nočiti. Kamni besedek. Rekli so, da so odpirali okna zašla mimo. Zdravlja črnino v lasek, zatečenimi gusnicami od nenasiknosti. Pije limonado, ki mu je jo Sok limone je premješala tako kot di. Po je bilo vse drugače. Noži in denar so kot mrtve ptice leteli kot let. Z največjim je nekaj slobode skoraj zaklala peteljina. Ga stisanih oči držala in obsodila na pesem. Jaz pa sem štela poštevanko po srčnim jutriti, si drznila verjeti, da bo nekoč porisala nebo. V nek se vnosila kamne in jih v skrivališču zlagala v besede. Drek, sonce, parazit, vršljanka, kurba, ljubezen, prasica, razjeda na crkni življenje, sama. Sredična, se nam prosim, pridružila. Ne? Jaz bi bil tukaj zradi tega, ker je to za me zelo... A, ...bom potem prišla, ne. Zdaj bi bilo pa resla, da sem, se počutim da imam del objem, ne. Tukaj, tukaj pa ne, pa sem pridružaljena. Ok. Ha, uh, Simona Irene, leta 81 v Celju, uh, Že 20 let deluje na področju kulture kot novinarka, avtorica, voditeljica radijskih in revistov pa daj. Prav vodi nacionalno pomembne kulturne dogodke po vsej Sloveniji, občasno v Tuini, večkrat ste jo zagotovo že srečali tudi kot uh, moderatiko na Prambelu. Uh, njeno vboga delovanja vse skozi prestopa med delovno in ustvarjalno pozornostjo uh, tako drugim avtorem kot samostojnim njenim lastnim uh, delovanjem uh, izpostaviti pa je treba tudi njeno performativno umetnost. Uh, danes deluje kot voditeljica literarnih večerov in sodelovka literarnih festivalov, piše za literarne revije, predvsem za revijo sobobnost. Za program ARS pripravlja avtorske oddaje, literarne komponente, prevaja. Zadnje leta se aktivno posveča tudi uh, delu z najmlajšimi, za katere tudi ljudi piše. Uh, začetki njenega umetniškega pojavljanja se je v letu 2002, ko je bila njena poezija objavljena v zborniku Pesmi prostora. Autor je odsotele nakolice leta 2008 je zmagala na mariborskem pesniškem vrteljaku. Istega leta je bila uvrščena v zbornik sodobnih mariborskih pesnikov nova kolekcija. 2009 in 2011 je bila s pesmima Tivoli in Klobuki ali Želja po spoznanju finalistka pesniškega turnirja. V tem času tudi gostja slovenski dnev v v Mariboru in kasneje v Ljubljani. Njena poezija je redno predvajo predvajen v rubriki Literarni nocturno. Uh, Simona je doslej izdala sedem knjig, med drugim tudi knjiga za otroke. Uh, Lom glasu je njena zadnja pesniška zbirka, ki jo je za nas izbrala Stanka. Stanka, prosim. Uh, Ker uh, me je nekako nagovorila, Simonina zbirka do takšne vere, da je za izpred dolg, Na začetku samo čisto na kratko neko inventuro, v bistvu iz prvega dela je bilo dosti zapisanega v večeru, tako da tisti, ki ste prebrali, malo boste bolj, bolj na trkoče, tistiki ne, v bistvu samo na hitro. Uh, govorim na začetku o neki tri delnih strukturi, zbirke, logoglasu, uh, ki zajema pravi pravi čas nekako otroštva, odraščanja, potem v bistvu se premakne na nivo nekega partnerskega odnosa in na koncu v bistvu jaz, ki poiščem samega sebe po nekih morda tudi težkih preizkušnjah, govorim o žanrskem statusu, o poeziji v prozi in kako se pravzaprav ta del proze in ta del poezije podpisuje na neki dokončni hibridni obliki, žanrski. U bistvu, da se s tem otpre tudi prostor za mimetičnost in pripovednost, kratipa pa s poezijo se odpre prostor za simbolno, kar je v lepem in u bistvu, dobro pod zame delijočem sežetju značivnost tega rokopisa. In potem u bistvu, govorim o tem, da v stop zbirko je zaznamovan s nekimi družbenimi silnicami, Uh, v bistvu zbirka govori o različnih oblikah nasilja in še neko razprostre na nek način ta različnih uh, nasilnih početi, uh, se v bistvu začne dogajati neka posebna intimna, tudi zgodba, uh, recimo nasilja, ki se je dogajalo v družini. Uh, in tu bi prebrala en odlomek. Uh, pljub tem navedenim tematskim sklopom, ki so nekako za sabo in bih lahko uh, otroštvo skoraj vojne dni, uh, potem v bistvu partnerstvo obupa in potem tisti tretji sklop uh, neke vrste vlastna identiteta sedim v raspoki. Uh, torej, naprej, navedenim tematskim sklopom je osnovna zgodba v svojim najglobnim intenciji lepo vezana, otroke ga je navdajal strah, prižemal občutek ogroženosti, ki naj bi ne grozilo vse poslo vse povso, predvsem pa v strani najbolj bliskega človeka, pijanca, priklicuje praznino in odrašča odraslega, ki v svojem ljubezenskem razmerju okuša in dopušča ponovitev, tudi nestrejetje, tudi pijančevanje, tudi trpinčenje in klic praznine, ter s pregledanjem stane se končnove naseluje v svoj odsprti jas, ki ga ni več v njegovi prvinski zasnovi, vedno na rovni strani tega teškega sveta milosti, razpoki, v svetu in brezčasnem minevanju. V bistvu ta družina je zastavljena, začrtana tako oče, ki je pijanec kljub temu seveda ljubezen otroka do staršega, nekako Za zabriše to ostrino, v bistvu, tega odnosa. Mama ki je tiha in prijazna, ki se tu pojavi tudi kot cveta, Ana s plasmih na obrazu, kot neko svojevrstno tančico. In, v bistvu, nami uježe na nek arhetip neke mučenice. In se, v bistvu, razkrije neka družinska drama, kar me je spomnilo in to tudi pišem, ampak ne bom se temu posvetila, recimo, na poezijo o Saše Vegri, ki je tudi, v bistvu, razkrivala svoj poeziji, recimo težave v odnosu do partnerja, ki je bil večinoma nenavzoč in v odnosu do odraščejočih otrok, ki so imeli svoja življenja, pa nekako vedno bolj pri subjekt ostaja osamljen. V bistvu nek preskok iz tega prvega dela, ki ni označen zbirki, do drugega dela, ki je zaznamovan v bistvu z stopom moškega, partnera, v to znotraj besedilno dogajanje, v bistvu pride tudi do nekega premika naprej, se dogodi celo življenje od ljubezni, ki je nekako zelo obetavna, pride do raspada zveze in tukaj se bom nekje navezala in bom brala naprej. Lahko bi dodali, Da še v se za cesarsko protagonistko vse prelomina pred in po. Namreč, ko sta se njen svet in v njem tudi njegov, njen jaz se sedla prah ter ponovno rodila, vendar ne u sveži, ne v gnivih satih, kot so citati, te več v nikakršni in predvsem v nikogaršnji praznini, ki je lahko tudi blagodejna, saj ne dopušča niti bolečine in žalosti, samo je. Mimo grede z njo se zbirka kot zastavljanje, minevanje in razdevičenje besede v njeno novo nedožnost začne, konkretno v obliki direktno-autoričnega priklicevanja praznine in se z njo tudi zaključi na neoštevilčeni strani zbirke v pesmi Prasvel po besedišču Tišine, ki pametno hromi tek kazalcev, kar pomeni izven subjektivnega časa, ki slehernega stre v senci njegove smrtnosti, Vendar odločilni premik še zmeraj ni zaključen, kajti celo tu v finale nas prevzema in muči zapisana toba, ki pa sama za ne ve, da to ni. Pesniška ugotovitev, da vsak je v svojo večjo zašel sam ljubi, namreč ne drži oziroma ne posem in zahteva poglobitev. Od tu bi lahko izpeljali ključno ugotovitev, zbirka Lom glasu sodi med pesniška pričevanja o notranjih potovanjih ki so, če so autentična in zato nedovršena, nepopolna, namreč človeška. Tisto, kar je dela močno, njena estetska izdelanost, dovzetnost, mehkoba v jeziku, pozornost in prijaznost do drugega, je hkrati vir vseh napetosti in razočara, s katerimi se v zbirki srečujemo, seveda preklirske subjekte. Številne težave nosejo obliko nevidnega, samo protagonistke v njeni poziciji, ljubezni, želji, vzajemnosti, pričakovanju, pravičnosti, ko nagovarja starše, ljubega ta svet, hkrati pa beleži, in citiram, od prezrtosti črno in misli neobstoječe. Citiram, slutim, tema, tema je pobarvana svetloba. Zakolič bezensko je izgorevanje tista, ki rada boji ljubezen v pri vidu in spominu v sebi. Ples premikov in uprašan tako zdrsne on stran dokazljive resnice, se zažre pod kožo subjektivnim utopijam, obenem kar zlepa dovoljuje življenje v tečenih okvirih ženske relacijskosti z vsemi tveganji ured. Na delu je celo neka vrsta samo prevare, saj kot protagonistka. Na robu vsega, ko je deš s skal sprav darovanje, to sta citati, citata, vdahne skoraj zadnje besede preminile ljubezen, citiram. Zdaj, ko sva se upepelila, kot samo v vzajčevi pesmi, Konj citata, in tako zatem kar naprej ustraja na, citiram, reci ljubezen in bo bonajna duša, konc citata, Nekaj škripi in skeli poka širi, nekaj navidezno nepojimljivega, morda kot ljudnim delež vseh tistih viden, obujan in bud budnosti, ki jih je vzbirki pretek. S pesničnim jezikom bi lahko vprašan, kje so priče tvojih sledi, kje je ostala odrasla lekcija otroštva, tisti mamin, citiram, poglej, ustvarili sva se, in tisti očetov, citiram, bojevnik ki zaslišuje nevarnost. Koncita. Kaj sledi dovolj zasičen senci, ki jo predano krnimo svojim svojimi recimo kot pesmi Pastirica domov? Kaj soncu, ki je v sebi nosi postrino, ne da bi vedeli, kdaj bo postalo pleninec rasti? In tako stopamo v ovoz dogajanja. Glas, ki je preostal ujet v navideznem zavetju med zidovi sobe in je vesčas čas govoril o interesu drugih, tudi svojega drugega oziroma svoje druge, se prelomi in postne, ledino se razpre, razpoka na naseli. Brazda loma se odžeja ambicij, ko človek, citiram, tehta med kronom in življenjem. koncitata. in posrka vase seme uvida. Odplakne različne ikone. Pogosto predelanem instant hrano, pod čico iz predpočit. V tem spektru oziroma zornem kotu ni več črnega in belega, ni teme in svetlobe, dve koncev iste palice. Iz to, iz vse obsegajočega sistema nasilja, se je dogodilo najskrivnejšem kotičku protagonistke je zažmeketal zvončkih vzhodnjaških kultur in religij in se je zaščitil z strukturno nezvestobo, ki opaja in oplaja pogumne in ustrahuje eh, pogubne. Če malo parafreziram, izgnjali smo v srčiko svojega bivanja na svetu, kamor se zateka izrenjena duša in odkode prihaja skrivnost lepo biti. Morda ti edine, ki velja in obvelja namreč življenju na stajanju, ki podre vse civilizacijske opore. Ne vem, ali je to za irsko protagonistko dovolj ustrezno poplačilo za vse prestane teške ure, ali pri daritev, ki ne pričakuje povratka. Je pa to najbolj običajna resnica, do katere pele pot prek spreobrnitve, preporoda človekovega jaza v neko bolj kompleksno bitje. Vsaj za zahodnjaškega človeka, ki je pristal v urbani puščavi in njenem maljkovanju, razkroja prvenstvenih veziv, v močvirju dni, ki so si podobni kot jajce in jajcu, na svetovnem safari, kjer desetkamo naravo pod svojo neulovljivo bit, samem v sebi zlesti pod kožo si pa ne upamo. Nekaj je le ves čas čemelo protagonistke ni prizadevnosti, zavzetosti za druge, Neka še drugačna slutnja, ki se je s vsakom novo izkušnjo, vsakim novim spominom premikala iz obrovja v osredje njenih mentalnih moči, volje sanjarenja pričakovan, da bi jih z rastrupitvijo samopozave povrnila v moči smisla, prelevila v odnehanje z nenehnim nihanjem o tujenem času izpostavila si jaju praznine, ki je volna za življenje. To dognanje telesu predstavlja resnico brez izvira, ki pade kod mana, pa jo moraš izkopati, izruvati izpod svojih nog skupaj z lastnimi koreninami, kar postavlja pod vprašaj tudi vse privzete vektori naših stremljenj. Imamo namreč letisto, kar smo. V zbirki je prav, že od samega začetka moč opaziti sledi tega notranjega preporoda. Vse posod beremo nastavke, v katerih resnica in resničnost nevidnega in nevidenega, odzvanjata spolno močjo, recimo, da citira, napajaš tuja polja tvoja pa pasoženja, ali u meni še področja z neprebujenim predreznim, ali kdor ne v spočetju ga mora ljubezen spočeti, ali vem kako je biti lačen svoje snovi, ne tako naprej lahko še citirala. To so stavki kot prehodna vrata, na katera trka modrost uvid vid daritev, pravzaprav ostvaritev sebe same, Kaj ti bez je oboje stranska, na podživljenja ne moreš stopiti brez sebe svoje samo osamo osvojitve, brez iskanja lastne vodi si duše, vodi si karme, ti te pospremita, nično in rasklenjeno, ne da bi morala biti žrtvovana na oltar ljubezni. Je pa vseeno katera vera, ali najljega ti daje okusiti tvoje snovi in te potegne iz deficitarnega stanja močeniško obarvane pripravljenosti, Da je bil ravno to problem predane zveste, a vseeno nenajdene subjektke loma glasu, postaje postopoma na vse jasno. In tako zaključen zapis sedim v raspoki, razpo ter zapis o posedanju praznine že deluje ta zdravilno. Poglejmo le, po končalnem otroštvu beremo pesen Selitev, ki je zelo značilna za ta svoj čas, ki ga ujema odmik, pobek, zaledje med stenami, ki daje zaščito. Medtem ko po končanem ljubezenstvem razmerju, ki je protagonistko pustilo požgano, počrnelo, obupano sredi neke egzistencijalne ponovitve, a vendarle tudi prenove, na vrsto pride pesem pra svet, v kateri je interijer, zaklenjeno z vase, a hkrati pred sabo, nadomeščen s eksterijerom, rasprtost svetu. Citiram, kaj je ostalo, besedišče tišine, postanjevi drevoredi, klopi za vrapce in ljubi in poseljanje praznine. Nič kaj ekstatičnega, a vseeno tudi ši po neki sveži sapi, ko je krok sklenjen. Jaz odčaran, morda samo svoj, ljubezen pa se osvobodi pričakovane ljubezni. In je je naenkrat pretek. Samo razpoko zahodnjaškega sveta smo morali uvideti, sprejeti kot dejstvo in se njo nasriti je izhodišče za naš obstanek, zaseda nevidnega smisla, ki pa je nenehno napreži, saj obstaja le v nastajanju, polastiti pa se ga ne moreš. Kar pomeni, v njem smo, ko ga ni, napretek, izven njega, čepre udarno odzvanja v naših dejanjih, ter zapira še druga, drugačna obzorja." Za konec morda še nekaj besed o tehnikalijah oziroma autorečnih pesmiških obrti, Veliko premišljenega dela je bilo vloženega v ta opus, čeprav zbirka deluje lahkotno in posebno naravno. Še posebno pozornosti je avtorica namenila kompoziciji zbirke, naslavljanju pesmi, naslovi so pogosto ključ do pesniškega sižeja, simbolnim razsežnostim, ki so največkrat skoraj neopazno upleteni v neke mikrozgodbe, uh, Stavkom, ki so natančni in mirni, brez posti ali rezil. samo v nekaj primerjih je prišlo do estetsko-funkcionalnega posega v sintakso, kar je na recepcijskem nivoju zagotovilo dvit napetosti, izzvalo določeno znemirjenost, skrajšalo dah bralcu, da začuti neko krizno stanje upadno pagnotranjem oči pri protagonistki, ki bruha stavke in jih več ne zmore povezovati ugledne snopiče, ali pravilno razvejane krošni dreves. Gre recimo za pesmi Domov in izdih. Tem sledijo ključni in zaključni zapisi zbirke. Pretrgana nit govora v danem trenutku pove stokrat več kot vse izpovedi ali pričevanja in je v zbirki natančno tempirana. Simbolne prostore nekaterih pesmi ali posameznih izrekov nas lahko napotijo do interpretacij, ki se že malce bližajo ustanovščini. V v Bistvo je takšna celotna pesem Rega ego ampak tudi verzi stavki o srni in njeni prvi jasi, ki se mi že navedla, mislim zdaj, ali verz stavek, ki pojasnuje črnino, potekajočo svetlim dežjem in to, citiram, od takrat, ko si pod krilom padlega angela letev in se opraskal na bližini. Kon citata ali s tem zvemo več o njegovih puletih razlogih za njen obud, ali samodom nevamo, kaj se je lahko dogodilo. Ni in nebo jasnega odgovora. Pesnica izbrala prenežnost kano besedilno tančico, kar iz štrejemo prit, me pa to njeno dejanje spominjala neko žensko, s plastmi pudra obrazu, ki jo ščitijo pred budnim očesom javnosti. Simona Kopinšek je svojo zbirko Long Glass uzavustila svojemu pripričanju iz pesmi Berjame z izbranimi, nežnimi, celo klasično odmerjenimi jezikovnimi sredstvi je uspela ujeti več kot življenja. Očitno so pesmi zdajšnosti, lahko tudi introspektivne, ali kontemplativne, krhke in umirjene, njihovi stavke ali verzi skoraj asketski v svojem poteku, namreč brez namakanja v kriku in krvi planeta. Morajo pa samo potegniti, oziroma imeti oporo večjih celot, miselnega, kulturno-religioznega in družbeno-zgodovinskega spomina, platna, na katere se ves čas projici, so ves čas projicirane. To se lahko dogaja tudi nezavedno, če jezik dovolj pogreznjen v srči kot človekovi biti, oziroma če za pesnika ali pesnico postane manifestacija človeške pojavnosti. Preprostost in polnost kot dve kvaliteti pri tem nikakor nista, glede na območi smisla v protislovnem razmerju, je pa to značilnost ki jo je težko doseči. Prepričana sem, da je za autoričen rokopis, oziroma za moć njene poezije, enako pomenno tisto, kar je ispustila, odrinila, preglednotila, izruvala, namerno prihranila za se, kot tisto, kar je odobrila in zapisala, odznotraj pozonanila pred besed, kod vredno in deležno branja. To pa je za pesmiško ustvarjanje vedno znak odraslosti, misterij izgovornosti neizrečenega, s katerim poezija kaže sama na se. Uh, glede na to, kar si nazadno rekla, v zvezi s tem, kaj je uh, izpustila in zavržala za in kaj je utradila, uh, verjetno poznaš njen prvenec. Uh, ta, ta, uh, Zanima me, če bi primerjala neko pozicijo lirske subjektike, takrat tega, kaj je bilo izrečeno in kaj je bilo ostalo skrito in zdaj, če se ti vseeno zdi, da je priško tudi do nekega razvoja ali da je manj skritega zdaj, kot je na tam čemu? Težko bom odgovorila, kar sem že omenila. Pravno prav, prav uh, nisem jaz tako poznala slovenske poezije kot recimo tisti, ki so z njo odraščali in sem imela res težko nalogo se soočiti s devetimi zbirkami v nekem času. In recimo, Simona Kopinček je bila zamira skritje, ne? nisem prej uh, poznala, recimo neka drugačna slika je pri Metikuša, recimo, pri kateri sem prebrala ves opus in sem vedela, uh, da posegam na uh, novo zbirko autorice, ki ocenim in poznam v bistvu njeno poezijo. Tako da je to v bistvu neka naloga, ki je še pred mano in sem pravzaprav pisala večinoma o teh zbirkah v smislu neposrednega sporočila enega, morda malo bolj obveščenega, mislim v smislu literarne teorije in tako naprej, bralca, ki je lahko relevantna za same autore recimo, kako se poglabljaš v to zbirko in kaj razkrivaš. Tako morda bo to drug, ki pozna bolje vseh Mislim, to, to se, je, tako, ker se je, jaz, ker sem to tako pač doživela v tej to no? da tukaj uh, smo vseeno dobili uh, dost več, uh, tako, kot upis, tako kot kritiki po to zbirko opisujejo za zelo krhko nežno, uh, se mi zdi, da je v bistvu ravno v teh segmentih, kaj presnica pove ali pa kaj je izrečeno in kaj nije izrečeno, v bistvu no bolj pogumljano kot je prednjeno, samo zato sam vprašal. Boče... Bi to tem mogoče Ivan ne biljelo? Mogoče bi to mlad, kjer je že pripravljen. E, nije vse eno, ne zgodi. Nije vse eno. Ti se odgoči? Mogo je pa mlad, kjer je. se Ne, se zdi ta zbirka zanimljiva. Zanimljavi V bistvu openstime neke družinske relacije, kar je zelo pogosto tema slovenskega založnika in ženskega. S tem, da vidim tu eno zanimivo distincijo pri ponovadi tega tkineženosti, zato se v bistvu nek, neke te družinske relacije zadobijo v kulturni pomen je. in a, znotraj tega pomena se pač avtori ali pa protagonisti Na voljo lahko govorimo o avtorjih, pomeni, da se vidno v bistvu investirajo v to. Ne. Njihova neka družinska relacija je postala njihov simbolni kapital, na primer, na terenu, čiže ali kaj Mislim, da, da gre pač ta zbirka, da gre opeen poti, da je to pomen, ki je sprijeti pomen odjepske. V bistvu ruži z intenzivno rabo nekega jezika, ne? um, in je v bistvu s tem prihaja, s tem dostopa do neke, do neke osnovne podobe, recimo odjevskega trihodnika, in s tem se omakne iz te nasilne investiranosti v nekaj, kar je v bistvu bolj univerzalnega. Zato se zato v bistvu po, po moji interpretaciji v ta družinski trikotnih ustopati živali, resimo mačke in tako naprej, člezične bolj na ustopati samo rastline, ne. ta, ta neka universalizacija se v bistvu zgodi a, se zgodi v bistvu organsko, pesniško, In uh, je v bistvu zbirka, ki me je prepričala, da, da je mogoče še pisec o teh uh, uh, družinskih razijah, ne, da bi izpadlo popolnoma dobočasno. Vsa je na, drug na drugi strani je v bistvu tudi Stanka omenila to uh, dopomnilo z, z, z nekimi proznimi postopki. Ne. To bi jaz bolj povezal z autoričenim pravličnim obusom. Mislim, da gre v tej smeri. Uh, uh, funkcija to vrstnih proznih postopkov. Tudi uh, te v bistvu, pesmi, proze, so, so, gre za zelo kompaktne zadeva. Tako kot so kompaktne razimo opravljice. Če se ne ve, bom takoj na tukaj, še eno zanimivo asociacijo, pri tem ruženju z jezikom, ne? pri tem prihajanju nekaj temelja odječskih relacij, sem se bolj spomnil trditev, Melanie Klein, ne, da, da se v bistvu v kompleks formira oziroma da se to postavlja za neznosna vprašanja, ki ga pol uh, skozi življenja še eno traumirajo, v bistvu še preden znak ovidne, do, dojenček se že, že sprašuje, brez jezika, zakaj ločijo od dojke in tako izgledeno, zdi se mi v bistvu, da, da gre do tega temelja z, zbirka. No. Na, na, na drugi strani imamo ja, to pravico, ki, ki je zelo v bistvu malo teh pravličnih značilnosti, ki se tudi ta forma dopušča, da se ja, te pravlične značilnosti naselijo v zbirko. Psihoanaliza veliko govori pač o individualnem mitu, pač neurotika in tako naprej. Pravi, se mi zdi pač ta analogon, recimo mitu. Ne. Pravljica je tisto, kar ima v sodobnosti, mogoče še vedno neko funkcijo mita in kakor nastopa tle, nastopa uh, tako, da ustvarja določeno vzdušje, po mojem pravljično, da ustvarja vzdušje, v katerega ustopa pokrajna, ne? recimo naravna pokrajna, tako naprej, ali nastopa vaška, urbana pokrajina, da zaokroži v bistvu To, ta, recimo, individualni mit, ki je univerzaliziran še dodatno v neko to vzdušje, recimo, mitsko in tako naprej. Uh, in to, se mi zdi, da v bistvu na tem nivoju mene zelo prepričala z Birka. Uh, recimo, kaj pa, mogoče si se na našo ali zlej tematiziral, del zbirke, ki je se nanašal na rcino Tako, ja, na prvi del, ja. Na prvi del, a se ti zdi drugi del manj žinkovit? Ali, da ja. je manj prepričal? Ne, ne, ne, več drugi del, da je v bistvu dopolnilo tega dopolnila. Da se v bistvu nekak dosti naravno spleta z eh, zastavki, ki so... V prvem, delu, v prvem delu sem govoril, ja, zato, predvsem, ki se mi zdi, da ta prvi del zariše kulture, recimo nekaj celotih zbirk, skozi kateri potem tudi drugi del, ki je po mojem pesniško v bistvu enako, čim pripravljeno. Svega smo že drugi dan, tako raz, ni tri pa poezija oziroma pesni, ki na drugi strani vidim, da je veli problem, ko vse to, kar sem že povedal, je ta teoretski uh, aparat pripravljam, ki je podoben kot nekakšen z nekim vzorcem in potem ti pelje še poezijo. Zdaj nekako pri, pri, že pri Andreju Medvedu se je pokazal en takšen problem. Ne. Zdaj, to je zaželeno, zato smo tu. Ampak pri, jaz mislim, da pri tako sensibilni knjigi, ne, kot je, Kot je long glasuje in se temu pravzaprav pošteno, sama knjiga, sama vsebina se je upira, se je obre. Recimo ta long glasuje je zelo osebna knjiga. V njej je nekakšna atmosfera, ki jo tudi moani so menjene, ta to so ta vzdušja pravičnost recimo ta element, je jo vidim kot neko sansko kosmičnost. Ne, je pa potem vezana recimo na živalski svet, na rastlinski svet. da pa tu so tudi lahko težave v družini ali pa neke neki konflikti se kakor. recimo velik problemi je neka en cerna problem, težišče neki, radnjivosti ali parandivosti ki govori uh, skoz uh, glas, ki se recimo, da se glas lomi. Menimo v teh lomih se mogoče odpira tiste uh, najlepše stvari. Uh, mogoče je ena taka specifična atmosfera tudi pri uh, Kristijanu Bobenu, ker je veliko uh, atmosfere takšne mislične, recimo, na ne? nek rečine tudi v tej knjigi to. Gled pa za recimo, poezijo, ki je pisana v prozni formi in kot takšna mislim, da zelo dobro funkcionira. Je ta prozna forma njena prijetnost ali njena slobnost? Mislim, da je Da što bi rekel, kaj je svetorednost, kaj je slabost, mislim, da, da, se, da je pač števjetna forma sama našla njo in stekla skozi, tako da se je lahko izrazla. Simona? Za je to, ko je uh, jaz se neče do izmedovanja življenja nasilja. V otroštvu, zelo bo, da bom zdaj položajen. Gibanje za pravice živali, vse je v svetu začelo potem, ko so ljudje, ki so preživeli holokaust, prišli do ljudi, ki so bili pripravljeni poslušati, prisluhniti Uh, in ko, ko v bistvu nimač... je pisao v tem, da v bistvu je že sam po sebi dobravzno podrejen, vzit se in mjšin, z človekoma, ki ste starši oziroma skrbni nika. Um, in v trenutku v življenju se mi je zgodila res razpoka in ta knjiga je to, kar je v meni. Jaz sem samo presrila te stvari iz sebe. In eh, v bistvu zelo trpim v tem svetu zato, eh, ker se mi zdi, da smo ljudje pa, pa se ne bi rada več to prvo posebno množino izjemno srepe. Eh, po mojih izkušnjah najinjopripričanih in teh 35 letih, ki se mi zdijo kot 3 milijone in pol let res, oziroma 3 milijone in 500 tis. let, Se mi zdi, da bi človeštvo res lahko naredilo en korak pri tem, da ne bi več uničevalo drugih oblik življenja, no. Um, Moje oče je veliko groznega naredil doma, ampak tudi njem je bi bilo veliko groznega storjenega um, in nekaj, na kar je zdaj obtoževanje in nekaj, kar zahtevam in je moja absolutna pravica kjerkoli in pravice do dialoga oziroma triloga, prtologa, kar koli, da se kdje pogovoljam normalno. Ker imam posreč, da sem vedno druge znala postaviti pred sebe, to je pač danes, ki imam. In, in po očetu in se mame izmedvese prišljena, najboljeno vse. In to je resnica. Um, Sem imela tu sreče, se da sem z 15 militi ravno tukaj za vaš kislat začela svojo kariero. Jaz nisem formalno visoko izofražena, menim pa, da imam po izkušnje, veliko več kot marsih do, ki ima doktorate in še kaj. In je zelo sve. Uh, veliko prijateljev sem zgodila od heroina, to so tudi ljudje, ki jih niso kot tudi poslušali. In ta moj glas je v bistvu dan temo, kar je moj nas ljudje izpostavil, to čest, uh, Moj glas je postal glas tih ki ne morejo s in to je moja zavezna odločitev. V nekem trenutku pa je postala tudi rešena pilka, ne. Uh, ampak moje oče in mama sta redki izjemi v tem, da sta ustavljajo skupaj. In, in spomnim se, bilo je zelo veliko kritik pisanih v lovnem glasu. Uh, in moram priznati, da sem kot avtorica, kot pravka, ker sem zelo dobra bravka in zelo veliko veljeno potrošča, za kar se tudi dobro lahko zapala, da sem bila v bistvu zelo razočarana nad nerazgredanosti kritikov, v uh, bistvu nad neempatijo in hkrati nad tem, uh, da se recimo ostatno vi omenjate v shodnjaške, zvonške, Ves moram popraviti, da to je dalič obresnice. Zelo se vam tudi zahvaljujem za ta izbor, pa za vaše roklonjeno stvigni. Ampak ni res. Jaz sem zvončuljanje spoznala v rogacu, ki je šest metrov udaljen tukaj, ker ni se v cerkvi. In je zelo zahodljeno. Mi smo del zahoda na našem planetu. Našem planetu. In kot otrok sem bila ne glede na to nasilje, ki je bilo prežeto nad živali, in tudi potem zaradi tega, ker je oče mora vredati v te oči in kraljem, kaj je bil prisiljen, ne. Smo tudi mito pojebali doma, uh, sem pa bila okrožena iz ljudmi, ki so imeli izjemno spoštovanje in hvala da bo, še najmesti ljudje živijo do živali, do ljudi, drug do drugega, do drves, uh, do zemlje. In v kritike kritiki od teh 11, ki so bile prisotne v Ranskem v letu in v letošnjem, moji knjigi, ni ni še razen je Jerem pisal o zemi, o planetu, na kateri mi živimo. In v mojih očeh je človek uh, najbolj in brevna po teh pogledih in ime ti omenjaš, da je to knjiva, ki je izjedno vsebna, pomenim, da je to knjiva, ki je vkratno zelo vsebna in zelo univerzalna. V njej je omenjenih veliko dogodkov iz minulih let. V pesmi Safari, na primer, omenjam eh, početja bogatonov, ki res lahko za nekaj sto evrov ljudi po afriških glede, pa se o tem dobenim sprašuljeno. Ko bilo, ki, jo, ki jo umenjam, um, ko bili razseha obraz, to je primer, ko je novec, ki ga niso hoteli zadržati na psihijetriju oziroma vedeli so, da je družbeno nevaren, pa je potem ko bili razseha obrazne. To so zelo današnje stvari, stvari današnjega svetale in moja pesna, ko zbirha je daleč od metafor, oziroma je ta metafora zelo skanje Če bi šli glede povsod po biologije, povsod po samo sam zgodovino um, besednih urej, ne bi videli, da je ima vsako pojemanje rože svoj pomen in je vse usklajeno z naravo, torej z nami. Jaz ne imam za nič izvirnega, menim samo, da sem zato, ker sem bila sposobna pretrpeti toliko bremena življenja in preživeti. No, tudi na nek način blagoslovljena s tem, da vidim te stvari ampak tu se pa rečina ne končala. Um, kar se pa tiče mask na pudru oziroma mask na brazu, um, to je posledko, v katerega zremeni, to je rečina ženskih ljudi na cesto. Um, je pa bilo potrebno veliko, ko bomo, da sem tako knjigo napisala, no? ker sem se morala samo izdajstva vlastnega očeka tukaj. Uh, soočiti hradi, pa je bilo to moje zavečno dejavnje, ker sem vedela, da moja oče je potem kogum knjigo izdavljanja oče. In se na ta način, v bistvu, razreko no, tudi vse nas. Jaz morda, če samo rečem, uh, Hava bi pojasnila, mhm se v knjigi čuti, ne, pravna, kako je občutljiva snovu, seveda za autorica, kar je zelo cenil. V bistvu, lahko bila knjiga ekspresivna, lahko bila vse te grozote, nekako še poudarjala, šponala do zadnjega. Ampak se mi zdi, da prav ta žanorska oblika, da so prišli noter celo dijalogi, tudi, tudi, tudi do dramskih prvin, recimo, ne, a da je v bistvu prostor tudi za nek razlagani, opisni način, recimo, Uh, da niso samo ni samo ta moč recimo simbolnega ki se že ta koncentrirana v pesniškem jeziku v bistvu so omogočili nekako lepo uravnovesiti ne, uh, to knigo. In ne zavriše, kar govori, ampak krati zelo kultivirano pomena v bistvu uh, te poglede In vzhodnjaški zvončki, če lahko govorim, sem uh, povezala jaz s tem poklicem praznine, v bistvu, za neko celovsko izročilo. Ne? Ker recimo, ta praznina ni negativna kategorija, zahodnjaška kultura je negativna. Se mora Točno, vse mora biti zapolnjeno, vse mora biti upravljeno v pozitivnim smeri. Ne? V bistvu, in imamo ne časa poslušati, ne časa počakati, ne časa dozoreti in tako naprej. Ne časa izčistiti tudi, izprazniti sebe, ne časa želovati. da ja. vse, doživjeti v bistvu, svoje lastne življenje, sebe sami. In v tem smislu recimo ta praznina pa zbirki tudi kot seveda pozitivna vrednota, ki lahko celi ali pomaga celi in ki je se šele zavedamo, da v bistvu nad praznino se dogaja moje življenje. In kakšno oblika je in kako je v nastajanju, V in bistvu. potem stvar, kako peljem sebe in svoje življenje naprej. Ne? In ta praznina mi dava tudi zagotovilo tega performativnega obnašanja do sebe same, da nisem pasivna žrtelj in tako naprej. Samo to je treba razkriti. In v tem smislu so bili ti zvončki nekako, ker tako ali tako sem predolga svojimi zapisi, v bistvu, da to nekako malo v to besedilo. Potem je še aha, zgodba tega planeta, Nisem brala ta prvi del, ampak delno je nekaj zapisanega na večeru. Uh, in to sem recimo jaz zelo cenila in to je morda tisto novo, za kaj se daše govoriti o, o teh zadevah, da se recimo vstopa v zbirko preko nasilje na drugačen način. Ne tako je v bistvu, mm. da tako je recimo neka družinska zgodba potemjena v zbirko, ampak da naprej vidimo, kaj počnemo s tem planetom, kako želimo otujeni sebi sami. Uh, uh, mrcvarimo do besedno, recimo, obličje ne, tega planeta. Vse to tam je in še potem v to vstopi v bistvu ta zelo vosedna zgodba in s tem dobi drugačne razsežnosti, ne, sistemske razsežnosti. Recimo, tudi mi kot individualna bitja smo pod pritiski različnih silnic, ki vstopajo naše življenja, ali to želimo ali ne, ne. In to je lahko zgodba tudi. Kot ste rekli, vašega očeta, ki je jim deloval, pa sami bili pod različnimi pritiski. In zdaj, seveda, poezija ni psihoanalitična razprava. Ne, ne morejo biti pesmi vsega tega spraviti. Ampak se mi zdi, da zelo dobro zbranimi vsemi temi namigi, v bistvu je ta slika razgrana, je večplastna, je celovita. Problem nasil je kot strukturni problem za stavljen in tu bi jaz rekla, uh, da je ta presežek v bistvu dosti tradicionalne tematike, recimo, ne, kar se tega tiče. To mogoče še do iz publike, kaj da? Amak, s, bi tone, da? Ampak, radi mi povedamo še to, da se nisem lahko li čutila po žrtu, ne? ne tudi moje obče so rine tudi moja mama so rine. In govorite o tekst, ne, danes, jaz menim, da je izjemna prejemnost, da lahko otroko komunicira s staršima po vseh teh stvarih na ta način, zato ker vidim, kakaj odnos je malo načina ljudi, okoljena, družine. Um, in jaz se lahko v bistvu samo zahvaljujem to in to je nekaj izjemnega. Ne. Predvsem pa to, da smo oštevili vsi žili, ne. Ker bi lahko bilo, bilo čisto brvače, ker pri nami so bili noži nekaj. <laughs> Ne, hvala za ta izbor, da si lahko to pregrala. Naredno, vam povem, jaz pa želi pisati v stvari, kateri se ljudem ne davam, da so preveč goreče, preveč negativne, ker s nimi težiš in stiraš nekaj pres družbe, ki jih nišče ne želi gledati. In zelo zanimivo mi je zdaj recimo, da sem obodovila v zadnjih meseci, da je v Sloveniji zelo veliko otroških vrcev postavljenih obloženih lamenc. To mi je rezeno znamenjeno. Zdaj programi, kolik In da se nalazi ja, zbuk je v nam v lesu. In se spoditi, da ste zbukli, da se zbukli zbukli. In glede je da imamo, ki si zgodilo znotraj v eh, Tukaj takrat, kjer se lov, novi glas. A o točkah, ki nekaj glas. E, skaj, glas. Zbro, se to bi pravno. Novi ki to. Uh, jaz sem zelo Ne, ne, ne, ne, začutam se, ne, in glas kot frekvence, kot govorice duše, ki naseljuje telo, torej svoj dom na zemlji, energija pa pripada telesu, ne, in novim lasu, po pomeni pri meni, meni ravno to, da se v bistvu, Pogljubim hkrati s temo in da sem vse, da sem prišla vako. Bistvu. Če bi čisto telesno govorila naprej, bi rekla do maternice nekaj preženski sledišče, svetanje in tako pevanje. V bistvu to tukaj da teče ustvarjalost preženske. Um, ampak glom prasujejo tudi hkrati prešenost, ki bom rekla mojo slovo, slovo ob nedosti, ker sem na glas, to pomeni glas smoka ki se mi pa zdi oblika naselja sploh, ker zamolčanje je v bistvu najhojša oblika predvolitevnega nekaj. nekaj, nekaj, nekaj. Uh, to je moj dvor. Ljudje so me tudi spraševali, ker sem nekaj časa sodeloval s Ferijo Blančičko, kjer ima on long, long, long, uh, če je kaj podobnega tukaj, če gre za kaj prepise kar koli ne, ampak lom pomeni lom in glasi, glasi. Ne tukaj, ne? No, da sem se v bistvu šla od znotraj da pride ta ujeta ranjena v meni, pravzaprav do, do te točke, ki je ostatnila tudi v meni, ne? v odraslosti. Še bomo poček? Alin, Ali, pa Ali. Ja, res če ne bomo, da se da te pripomaga teglede, ki je pripomaga, ampak v bistveno je, da, poezija kratišna pol uh, je izkušnja izkušen iz tega, ki jo piše, ne? da poezija tukaj v bistvu vzame nasilje kot strukturo, ker je vzorec. tako kot nekaj vrste D&H. Kaj enkrat, ko vstop je v telo, nadaljuje svojo identično pot naprej. Ne? Tudi Simona tudi zapišela enih pesmi v učiteljih. Moje vrstveni so ljudje, ki ukazujejo moji učitelji so bili poniženi zdaj, koli življeno. To je vzorec. To je vzorec. To je vzorec ne? Govorimo o družbenem vzorecu, ki ga jaz tukaj omenjam. Ki, ki pa gre od teh čist najbolj finih, skoraj neopalnih komej opaznih dogodkov do tega, kar vedemo. In um, jaz vidim moč te poezije v tem, da je vla sposobna plečiti poezijo, bolečino kot pokrajo, kot prostor, tako, da se telo v bistvu uh, odbilo iz neke zakrčenosti in um, željo, da spoznat, da v celoti spoznat ta prostor, prečlo prostor bolečine. In tem, ko je ta zbirka, oziroma ta glas, ki govori, ki je zlom, ki, ki ni več zlom, ki se zceli s tem, ko govori, ko preči ta prostor, v bistvu ozdravi bolečine. In tem, tem vidim en tak, ne, ne bom rekla, paradoks. Ampak, dograni na te zbirke. Se pravi preči občičino uh, in odstraniti od nje. In recimo tudi ko beremo tiste pesmi, se lahko sprašujemo, odkot prav za prav prihaja glas, ki govori. Uh, ker če govoriš o nasilju, ne, je možno zadevo napraviti na tak mimetičen način. Tukaj te hkrati pahnev pa Ta glas, ki govori vsem, o tem, kar govori, nekako mi nasilen. Se pravi, da prihaja iz neke druge točke. In to je tisto nevidno delo, v katero je poputila stave. Zaradi tega se mi to zdi velika zbirka. Jaz bi rada povedala še nekaj, kar se mi je zgodilo na teh gostevalnih. Jaz sem se zradi številnih spolnih in degovalnih, nekaj tega gostevmatnega scena. Zdaj zelo govorim o tem, govorim o na degovalni zelo priznani, ne bom imenovala nikogar. Um, zelo zanimivo mi je, kako se, ljudje, kako se ljudje na to zbirko odzivajo, ljudje se lomijo na literarnih večerih. Zanimivo je bilo, da se je nam nacionalno združenje psihiatrov v Sloveniji, uh, če bi lahko zbirko uporabili za eno predavanje, v zelo velikem simpoziju, da je ustvarjalnost Torej, ta pot, ki nas vodi naprej, ne, ne nadbiranje kapitalističnih točk pa narek v tušu, v šparo, v lalalala, ali konkretno, da ne potrebujemo toliko hrane fizične, ne potrebujemo vsakoljetno novega avtomobila, nove kuhinje, promivalnih zdrojev, ali bo bližino drug drugi. Ne? In menim, da je pogovor največje bližina, ki se lahko ne vrema zgodi. Ne seksualna bližina, po pogovor. Jaz mislim, da, da to ni nič veliko zbiranja. Da sem samo napisala nekaj. Ja. tudi. Vse to gre v okvir, ki je izzovejo vse, ki sem jih pravila v preteklosti. Vam se je treba zelo hvala. In zbor, še povem, škoda bi bilo, če bi, recimo, o tej zbirki govorili vedno samo v zvezi s to boljčinov, pa ste s to prvog nekaj Ja, veliko ljubezni, tudi jaz sem nastojila imperativ ljubezni. Ne, ne. A, in, recimo, to kako govori, ne, ta glas, v bistvu, je tako spodbudno, uh, v bistvu, tako te dvigne, uh, ta knjiga te izpolni, na taj način. Ne, na koncu je, bih rekla, izročilo, ne? zelo pozitivno, kljub težkim stvarem, uh, ki so noter zaobsežene. Ne? Uh, in tudi, mislim, moje prepričanje v pesnico temeli prav na tem, ne toliko morda na tematiki, ne, nekih grozot, jih znamo vsi, mislim, označiti, ne, kot zelo pomembne teme, ključne, mislim, ki posegajo naše življenja. Ampak, Kako je našla ta ključ, ta način? Mislim, da je veliko morala delati na tej zbirke, da je veliko morala enostavno iskati to pot in zbirka zame deluje o težkih stvari, ampak pozitivno, vidne, enostalno. Ja, preizadiva predivna, od tudi je In to je veliko doseženje. Nesupam, da boste kdaj imeli možnost priti živeti tam, ker se je odraščala, uh, ker je v bistvu gnezdo lepa neveze, no? In tudi tega je bilo bezobiljeno. Res, in neslončno je malo prej kot je Jezus. Ja, mora stvara. Jaz uh, mora sem s se malo ve, več pogovorjala v poeziji. In mi je bil zelo radicen sogovornik v Marsičem ki sem že v bistvu mislila, da brez njim, uh, je prišel na z enimi tezami in donanji, ki so me pričali, da nisem prestopila v robovno uh, Ja, Jezus je ikona, Jezus je v bistvu za me, pa sem, jaz sem zelo rezerviran obnost v religiji, ne? stojim izven vsega, crklo je moj gost, ne, in tako najprej, oziroma gost je moj crklo, Ampak z Jezu pomaga pomagala v svetem odnos, ker sem vse svete v množel sveta uh, te dohovne avtoritete raziskala in je bil v bistvu edinstven ponečen, ne, da se v križi kot največjo kriminalico, kot opornika, danes ga častijo, in se mu še vedno 2000 let se v upravičujejo, zato ker sem mu naredili, z okraj v Sloveniji še vega, da ljudi, v svoji v križi spregodeno na točko duše, na mislu, da bi se dreve sasadile. Um, in zaradi tega, ker je bil edini izmed svetih mož, ki ni bil iz bogatih družen, ampak je bil rojen, menšivalni. Um, in zato, ker je zelo, mislim, ker je Biblija, pač knjiga, ki je najbolj podajena v zgodovinično točko, in ljudje verjamajo, pa se nikoli ne vprašajo o napakah prebojavstvih in tak naprej. In to so stvari, ki so mene zelo zabavili. Jezus mi je prišel zelo naproti, res kot notranji podoba, ko sem pristopal na Kristus ovo leta in takrat se mi je odporil zelo močen prav spomin, tudi spomin na zelo rane otroške slike. Um, in ja, v bistvu sem njegovo ime interpretirala in anatomizirala, ker se rado hvalim za anatomijo besed kot Jezus, ne. Ko se malo poigraš, podaš, ko predel bo si da jaz, potem je pa az. Torej jaz, za vas, ne. A pa, pa že svi. A pa že svi. Um, Ampak Jezus je bil fakta, ja. jaz svoj novo roman začenim s tem, da čeprav no tega ne priznaval, je bil največji pravi se je ta ne kreslo, se svojo bi v bistvu pripovedeval in tako in... Um, Jezus, Elenka, Moanis, Ivan, Nadija, Stanka. In ne, ne moreš tega prej. Ampak ne sramujem se tega, no, mi se zamišljamo, da bo vse lepo, in zelo prišli, pravi, in to je moj rejniček. Najlepša hvala vsem za vse ropčenke. Če gremo nazaj banalno, do dveh je kosilo, tako da je treba pohiteti nazaj v hotel.